Let's kill that copy Jó reggelt! Nem fogom nagyon lebaszarintani önöket, de azért a szokásos módon megteszem, szóval egy héten egyszer, általában hétfőn lehetővé teszem azt, hogy bármiről beszélgessünk, az így egyadt a világán bármiről. Nem állítanám, hogy ezek a legtökéletesebben sikerült napok, független attól, hogy volt már olyan nap, amely nagyon jól sikerült, de teljesen kiszámíthatatlan. Talán a zenei világa nem volt a legtökéletesebben megválasztva a tegnapnak, mert ha énekelni lett volna kedvem, nem biztos, hogy minden számnak a szövegét ismertem volna, mindegy, majd korrigálok a jövő hétfőn. Ha valaki a saját portékáját dicséri, az sokszor lehet büdös. Ugyanakkor szeretném elmondani, hogy a Kejfej Jancsi több szempontból unikális műsor. Egyebek között nem csak azért, mert amióta létezik, tehát, hogy mióta létezik, és hogy hány éven át sikerült kitartani, maradjunk abban, hogy tulajdonítsunk nagy jelentőséget a szerencsének. De én ennek a műsor, hát nem a műsorvezetője vagyok hanem a vezető szerkesztője. Nincs még egy olyan reggeli műsor, ahol 21 éve az a pacák, aki beszél, maga is szerkeszti a műsort. Ez nem panaszkodás. Nem nagyon tudnám elviselni, hogyha valaki szerkesztene, vagy egészen különleges szerkesztőnek kéne lennie. Egész egyszerűen abból adódóan, hogy nem arról van szó, hogy csak saját magam tudok a versemnek tárgya lenni, mert ez ebben a formában túlzás. De Isten igazából olyan dolgokban tudok megszólalni, jó-rosszul, megfelelő rész aláhúzandó, amelyek foglalkoztatnak, és ezt rajtam kívül más nem tudja kitalálni. Egy olyan hétvége, mint amilyen mögöttem van, a szó legjobb értelmében kisimítja az embert. Ráadásul vasárnap ismét a barátnőmnél aludtam, és az ember ide bejön úgy, hogy Zene szól, azt mondom, beszélgessünk és beszélgetni fogunk. Nem gerjedek semmire, nem uszítok össze embereket abból adódóan, hogy az egyikről azt feltételezem, hogy rossz állásponton van, hagyom a nézőséget és a hallgatóságot megnyilvánulni, aztán vagy megnyilvánulnak, vagy sem. Az, hogy az ember napról napra, két-három témába felkészüljön vendégeket, hívjön hozzá, az hát legalábbis a műsorkészítési szempontból emberfeletti feladat. Ennek a következménye az, hogy az ember péntekre olyan mértékben zizek, hogy kétszázzal nyomja a féket, hogy valahogy a hétköznapi sebességet fel tudja venni a képzeletbeli vacsoraasztalnál mindenkit az ég a világán, a legkülönbözőbb témákban kioszt beleért, vagy megkérdezi tőlük, hogy ebben vagy. Nem csak azért, mert nem állna nekem jól, hanem azért sem, mert sajnos ez az életmód az én életmódom már vált. Tehát a hétvégi életmód is ennek az életmódnak a része. Ráadásul, ha az arányokat nézzük, akkor péntek kilenctől mondjuk hétfő, kilenc, az péntek, szombat, vasárnap, három nap, mondván, hogy most úgy kezeltem, mint hogyha a hétfő mindig útba esne, és ezzel a három nappal négy nap áll szemben, vagy szemben, és hát négy, az mindenféle több, mint három. Az, hogy én milyen témákat választok, az nyilvánvalóan abból adódik, hogy engem mi érdekel, és... Ez összefügg azzal is, hogy azt mondom az árboczkosárban, hogy mindaz, amit az aznapról tudni kell, vagy lényeges, vesző. Választuk el a fontos a fontos talantól. Számomra a morális kérdések nagyon fontosak. Fontos az embernek a csontváza, fizikailag. Lelkileg a morál a csontváz. És én bármikor kimutatom a tévedés minimális és maximális kockázata között, Azokat a sebeket, sérüléseket, kopásokat, töréseket, amelyeket az emberek különböző események kapcsán, amelyeket részint maguk generálnak, részint velük történnek, elszenvednek ebben a lelki csontvászban. Lehet sokalni a Klubrádió versus ATV-t, de a Klubrádió versus ATV nem a Klubrádióról és nem az ATV-ről szól. Ez a moralitásról szól. A moralitásról, amiben nem kell önöknek nap mint nap hitet tenniük, de ennek a hiányának megisszák a következményeit szerintem a tévedés minimális kockázatával. Ezt most nem arra fölmondom, hogy folytassam azt, ami a múlt héten volt, csak felhívjam a szíves figyelmüket arra, hogy ez a műsor egészen addig, amit hirtelen azt nem mondom, hogy nyári verzió, addig minden nap székelykáposzta lesz. Vagy könnyebben, vagy nehezebben emészthető székelykáposzta, de hát könnyen emészthető székelykáposzta reggel, az, az nem létezik. Akinek nem inge, nem vegye magára, aki ezt nem szeret, ne szereti, az ne hallgassa. Egyetlen veszélyfenyeget, hogy tartósan megcsalnak az érzékeim. És olyasmiket tálalok önök elé, olyan formában, amelyek hülyeségek, és rosszul is adom őket elő. Ezt nekem kell tudni eldönteni, hogy én ezt a gátat veszem el, a körülöttem levőknek pedig egyrészt azt, hogy alkalmaznak-e, másrészt azt, hogy együttműködnek-e velem. Ma, 2021. május 11 egy ked van, 4 perc múlva lesz 7 óra. Ez a Kejfej Jáncsi. Minden, amit az tudni kell vagy érdemes. A netezők, valamint fiatal János, 14 éven aluliaknak nem, felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. ide. Boom While I kiss the sky. Days <laughs> all around, don't know if I'm coming up or down. Never happy or in misery. What the is that girl put a spell on me? 0619 111 168 nem sokáig, mert hogy egy összeállítással fogok jelentkezni. 0619 111 168 Van annak jelentősége az önök véleménye szerint, hogy egy üzletben ma limitálva van az, hogy hányan mehetnek be? Kérdés! Az önök véleménye szerint jól van az, hogy ma limitálva van, hogy egy-egy üzletbe hányan mehetnek be? 06191168 ha válaszolnak, akkor folytatom a kérdések sorát, ha nem, akkor maradok az összeállításomnál. Lásd tegnap, még egyszer. Jó az, hogy ma limitálják az egy üzletben tartózkodók létszámát. 061 9 111 168 Jó reggelt! deget. De jó, Szerintem ez rendben van, mert mégis csak lehet vásárolni és és relatíven talán Ő miért van tisztában azzal, hogyha valahova bemegy és nem kosarat kell venni, ami alkalmas arra, hogy lemérjék, hogy hányan vannak? Szóval ön e, hogyan tudja azt ellenőrizni, vagy e, egyáltalán ellenőrzi-e, hogy ön jogosult-e belépni egy üzletbe, vagy tudomásul veszi, hogy ezt valaki érzékelteti önnel, mert hogy ő erre van ott az ajtóban? Hát vagy ő érzékelteti, vagy általában ki van írva Én nem ezt kérdeztem. El. Azt kérdeztem, ki van írva. Tisztáztuk. Ha ön meg tudja számolni, megszámolja, nem tudja megszámolni, tudomásul veszi a dormennek az engedélyt vagy tiltását? Én tudomásul veszem. Köszönöm. Nem... Új térdel, régi térdel kérdésre válaszolni. Is hearts, like eyes like Mit tesznek akkor, hogyha egy helyiségbe valaki belép? Egy olyan helyiségbe, ahol ölök egyébként meg tudják állapítani, hogy hányan vannak, ki van írva az ajtóra, hogy ott hányan tartózkodhatnak, és valaki oda belép, és az ő személyével együtt pontosan egy emberrel több tartózkodik ott bent, mint amire egyébként engedély van. Voltak-e ilyen szituációban? Hogyan reagáltak? mondom, mert reggel biztos lassabban forognak a kerekeik. Van egy helység, az ajtóban ki van írva, hányan lehetnek bent. Annyian vannak bent. Benyit egy plusz személy, aki a kírás alapján nem tartózkodhatna bent. Hogyan reagálnak? Miközben az önök funkciója nem az, hogy Dormenként viselkedjenek. 06, 9, 11. 168, egy kör egy menet. Oké, okay, van segítő kérdés. Nem futnak nagy formát. Mennek az utcán, maszk van önökön, szembe jön valaki, aki nem hord maszkot. Esetleg lehúzódott az orráról a maszk. Szólnak e neki. 06. 911. 168. Két kérdést tettem fel. Kedves pihentagyú nézőség és hallgatóság. Egyrészt bemennek valahova, ahol az önök bentlétével kitelik a létszám, az a létszám, amit feltüntetnek az ajtón. Belép egy újabb személy, aki a kírás alapján létszám fölötti. Reagálnak-e, ha igen, hogyan? kültéren maszkot hordanak, szembe jön valaki, akiről lehúzódott a maszk, vagy nincsen rajta maszk. Szólnak-e neki? 061 Már nem sokáig. Adok olyan zenét, hogy Mondhatnám, hogy a faladja a másikat, de hát 6-tól felé lénkülnök. Shout about baby. Shout about baby. Melyik kérdést fog válaszolni? Hogy á, mit csinálok, ha nincs a, a szembeje az önének? nem szólok rá, átmegyek a másik oldalra. Nagyon-nagyon jó az, amit ön mond, az igenis egy megoldás, ezzel mintegy kikerül egy konfliktus lehetőséget is. Nagyon pimasz lennék, ha megpróbálnám rávenni arra, hogy a másik kérdésre is válaszoljon. Ilyet, és hogy... Nem hallottam a másik kérdés az arra vonatkozott, ön bent van egy helységben, mondjuk egy trafikban, ahol ki van írva, hogy hányan tartózkodhatnak. Mire ön bemegy, addigra betelik a mert ki van írva mondjuk, hogy ketten lehetnek benne, és az eladon kívül ketten vannak bent. egy harmadik, akinek egyébként ott jogosultsága a kiírás alapján nem lenne jogosultság idézőjelben. Hogyan reagál? Reagál-e egyáltalán? Hogyan? Egyébként feladta magának a leckét, hiszen elvileg választhatja azt a megoldást, hogy fogja magát és kimegy, mert hogy egyébként úgy gondolja, hogy eláll a konfliktustól, de ha kimegy, akkor azt se tudja megvalósítani, amiért bement a trafikba. Mit tesz ön? Kettőt megenged nekem. Hát az ezzel kapcsolatos, akkor igen. Igen, igen. Az egyik az, hogy egyáltalán nem vettem tudomásul, nem az én dolgom. A másik variációm pedig az, hogy mielőtt kimegyek, megmondom neki, ezt szoktam csinálni, hogy én nyugdíjas vagyok és ráérek. De mennyiben, Most... mennyiben tartozik ehhez az, hogy ő nyugdíjas? Ö, egy kicsit cukolom azt, aki nem tartja. De miért cukkolja? Hiszen aki oda bemegy, nem nyugdíjasként fertőzi önt meg, vagy megy ki fertőzve, hanem egész egyszerűen abból adódóan, mert a jogszabályalkotó úgy gondolt, hogy abban a légtérben ennyien tartózkodhatnak. És miért kifelé menet mondja neki? Miért nem akkor, amikor bemegy? Ö, na, azért mondom, akkor nem jól fejeztem. De ki jól oda. fejezte ki magát? Én, én meglátom, hogy bejön, és a, ránézek és, és úgy, úgy megállapítom hogy most ö, ö, ideges lehet oké, okay, rendben van, az első kérdésre válaszolt a másodikra nem, tehát ez itt sok beszédnek soka zajja, nem, nem, nem but I'm walking with my baby. Strollin' in the night We were alone in the darkness I hold her tight, I don't know when To let her go I don't know when Cause I love her so She tells me maybe she'll give me a little kiss. I -9 don't know her először I'm riding with my baby, 061911168 másodszor. I always feel the same. I don't know when to let her go. I don't know when I'm a lover so. When she tells me maybe she wants me to be her guy I get a funny feeling just like I can fly I don't know when to let her go I don't know when, cause I love her so Lehet, hogy az egyik pak sem otthon hagytam, már hogyha azt otthon hagytam, akkor nem fogom tudni lebonyolítani azt, amit terveztem. Hát ez nagyon bosszú. Let you do some kissing, too. My little baby ain't my little baby now. My little baby ain't my. On TV. Me. Around... Nincs szerencséjük. Nekem viszont szerencsém van. 061-911-168 Van -e még bárkinek bármilyen mondandója. Feltettem egy kérdést, a hölgyön kívül más nem válaszolt. Vissza fogok még térni rá, nem véletlenül volt ma ez, hogy meglebegtettem önök előtt ezt a témát. Ha lesz hosszabban időm, akkor folytatni fogom bármilyen más ügyben. Úhaj, sohaj, panasz. Ma 2021. május 11-én kedden 14 fok van kint, és meg lesz a duplájállítólag. Van még 28 másodpercük. Jó! Én megadtam a lehetőséget. Hát akkor nézzünk egy ilyen történetet, egy ilyen morális történetet, egy ilyen lelki csontváz. A hétvégén egy tévéműsorban, amiről volt tegnap szó, és aminek a nevét nem fogom kimondani, és a benne szólalók, megszólalók nevét sem fogom kimondani. Az egyik téma Karácsony Gergely elnézés kérése volt. Hogy mivel kapcsolatban kért elnézést, azt majd meg fogom említeni. A műsor egyik vendége, ez már a műsor második részében volt, tehát sok-sok időt el. megragadta az alkalmat, és a bocsánat kérés kapcsán azt kérdezte, hogy az a tévé, amelynek a vendégszeretetét élvezi, egy éppen aktuális ügy kapcsán nem gondol -e elnézést kérni valakitől, akinek a területére tévet egy műsorgyártó, műsorszolgáltató társával. Így egy kicsit bonyolultabb, de nincs kedvem személyeskedni. Belejt, vagy nem személyeskednék, de nem akarok neveket mondani. Nem akarok. Magyarul van egy vendég, aki a meghívást úgy fogadja el, hogy közben van véleménye a meghívóról, de ezt nem mondja el, csak akkor, amikor véleménye szerint egy olyan téma jön szóba, ahol azt gondolja, hogy megteheti azt, hogy a vendég joggal visszaélve, nem visszaélve, megfelelő rész aláhúzandó szóvát tegyen egy olyan eseményt, amely egyébként azt a tévét, amelynek a meghívását elfogadta, azon a héten hírbe hozta. A műsorvezető kitérő választ ad, azt érzékelteti a meghívott vendéggel, hogy rossz helyre címezte a kérdését, hiszen ő csak egy műsorvezető, és csak egy műsorvezető mit tudna mondani olyan jelentős kérdésekben, amelyre egyébként a tulajdonosoknak kellene válaszolniuk, majd hihetetlen fordulattal, okossággal, demagógiával megfelelő rész aláhúzandó azt mondja, hogy de hát itt van mindjárt a kritika száfolata, hisz ez a vendég itt ebben az élő egyenes adásban elmondhatta ezt a bírálatát, ez is mutatja azt, hogy ez a konglomerátum, ennek éppen a tagozata milyen nagyvonalúan, és milyen emberbarát módon jár el, amire a meghívott vendég mosolyog, addig is mosolyog, és miközben egyáltalán nem a bocsánatkérés lett volna a legjobb szó, hiszen bocsánatot csak az kérhet, aki egyébként valamit megbánt, és erről a tévéről egyáltalán nem tudjuk, vagy tulajdonosaira, hogy bármit is megbántak volna. Azt mondja egészen árulkodó módon, hogy hát őszintén reméli, hogy ez a megjegyzése, ez nem fogja kiváltani azt a szerkesztőből, műsorvezetőből, a, a tévé tulajdonosaiból, hogy őt ide többé ne hívják meg hogy mi van, hogy tessék, hogy valaki, aki egyébként műsorvendég, vár egy fél órát, hogy elmondjon egy bírálatot, azt mindjárt összeköti egy bocsánatkéréssel, aminek semmi köze nincs a bocsánatkéréshez, nem kap rá választ, majd elkezd mentegetőzni, és abéli reményét fejezi ki, hogy őszintén reméli, hogy ide még visszafúják hívni, és még ott marad a helyén, és nem szakad le a plafon, és nem szakad le az összes reflektor, mint hogy múltkor valami zsinóra, nyakamba, és a fejemre esett. Hát, nézzék, van ilyen. Beszéltem valamelyik résztvevővel, elmondtam a véleményemet műsoron kívül, mert egy fontos füty vagyok. Ez egy aperitív volt. A bocsánatkéréshez. Meet the man who could aus Viktor Orbán... Hungary's Strongman. Ez egy Economist ciknek a címe, amely Economist cikkben Karácsony Gergely főpolgármester egyszer csak fogta magát, és azt mondta, for anyone still struggling to tell the difference, Mr. Karácsony healthfully points out that he is short and fat, and I'm tall and slim. És ezzel, mint egy egybevetette a legjelentősebb dolgokat tekintve Orbán Viktor miniszterelnököt és magát, hogy ő magas és sovány, a miniszterelnök pedig alacsony és kövér. Május 7-e. Fontos is, hasznos is, megtisztelő is olyan jelentős orgánumnak nyilatkozni, mint a világszerte befolyásos de Economist. A lap újságírója velem készített interjúban sok más mellett azt is végigvette, miben különbözök én a miniszterelnöktől. Arra jutottunk, hogy szinte semmiben nem hasonlítunk, ám ekkor az elvi kötelezettségbéli stílusban megmutatkozó különbségek mellett tettem egy viccesnek szánt megjegyzést a testalkatunkból fakadó különbségekre is, írja a főpolgármester. Rossz vicc volt, nem kellett volna. Mert tudom, ilyennel nem viccelünk, ez nem lett része a politikai vitáknak, mindenkinek kijár az alapvető tisztelet. Sajnálom, hogy az a látszat keletkezhet most, mintha ezt nem tudnám, pedig nagyon is tudom, és ehhez tartom magam. Elnézést kérek mindazoktól, akik a rossz tréfámat sértőnek találják, igazuk van. Nem beszélve arról, hogy a visszafogottság amúgy is indokolt, hiszen magam is egyre kevésbé sikeres küzdelmet folytatok a vékonyság megőrzésért. Írja, Karácsony Gergely, Hát, hogy ő írja, vagy valaki más, dorozdávid, Dávid, vagy Gáljé. hát erről nem lennék megbizonyosodva, de hogy hogy is van? Hogy mond valamit Karácsony Gergely az ekonomisztnak. Abból itthon, hát ha botrány nem is lesz, nézzék, azért az, hogy valaki azt mondja, hogy ő magas és sovány, a másik pedig kövér és alacsony, az azért egy botrányhoz, még Magyarországon is kevés. Ez egy ilyen tákolmány, botrány, egy ilyen langyos sör hiányos időszakban elmegy. Tehát úgy lehet rúgni, mint focilabdát, de nincs benne levegő. De hogy ez hogyan van? Hogy Karácsony Gergelynek akkor sikerült rájönni arra, hogy ez rossz vicc, amikor megjelentek itthon a kritikák? Nyilvánvaló, ezt elküldik Angliába, vagy a frász tudja hova, ahol ezt az ekonomistot kiadják. Akkor nem tűnik föl. Elolvassa még más, a Gáyi, a dorosz, a gyurcsány. Én nem. Azoknak se tűnik föl. Itthon megszólják az interjút, hirtelen a homlokára üt a magas és sovány, és azt mondja, eh, elkurtam. Bocsánat, ezt más mondtam. Tehát, hogy ez mégis ez hogyan megy? Tehát, hogyha véletlen biciklit vezet, mert tudjuk, hogy nincs jogosítványa, akkor a féktávolságot is így találja meg? Mert ha igen, nem szeretnék előtte lenni, amikor biciklizik. Morális értelemben. Sovábi András tudja, hogy mire gondolok, meg a Kriszta is. Féktávon belül. Szóval ez, drágáim, több sebből vérzik. Ennek nem az a legnagyobb problémája, hogy magas és alacsony, a másik meg kövér és alacsony. Magas és sovány, kövér és alacsony. Nem, nem ez a legfőbb gond. Ennek az egész kezelése. Bocsánatot, drága barátaim, nem így kérünk. Valamint, hogy mindazoktól elnézést kér, akik rossz tréfámat sértőnek találják, igazuk van, nem. Ennek a dolognak egy célzottja van. Az alacsony és kövér. Tőle kérünk bocsánatot. Van neve? Van. Orbán Viktor. Kérjünk bocsánatot Orbán Viktortól. Aztán vagy megbocsát, vagy nem. De mindazoktól, tehát most elnézést kértünk mindazoktól, akik alacsonyak és kövérek. Hát, Drága barátom, így nehezen leszel miniszterelnök, hogyha netán bejelentkezel, de maradjunk abban, hogy ezt a szövegíró kurták el. Mondtam, hogy korhatáros műsor. Azt írja Föld S. Péter a hírklikben, kiverte a biztosítékot a kormány oldalon Karácsony Gergely nem túlságosan emelkedett megjegyzése, Utóbb, bocsánatot kért a szerintesen a szerencsés szövegét, ám a kormány prominensei nem hagyták annyiban. Oké, lesz még szó a kormány prominenseiről, ne aggódjanak. Pedig jobb lett volna, ha hallgatnak. Nem csupán azért, mert közülük még senki sem kért elnézést semmiért, sem azért, amiért az elmúlt 11 évben Magyarországgal tettek, de hogy konkrétabak legyünk, akkor sem kértek elnézést, amikor ellenzéki politikusokat nem mellesleg nőket sértegettek. Emlékszünk még Kövér László a a Vadai mások ellen, vagy a Fidesz szócsövében, a magyar nemzetben szabú Tímeáról megjelent förmedvényre. És nem felejtettük el azt sem, hogy a G. Fodor Gábor által fő az MSB egykori, egyik korábbi elnökének a feleségéről. Szóval már csak azért is érdemes volna visszavenni a nagy azból, és inkább elbújni egy sötétségba elmélkedni kisebb lenne a blás. Elmondok egy történetet, hogy Orbán védelmére kerül fűrés tálai és más urak megértsék, mire gondolok. Az 1970-71-es tanévet előfelvétel is katonaként kalocsán töltöttem. Mint a legtöbben már bizonyára kitalálták, nem önszántamból. Egyik hajnalból, mikor dermesztő hidegben vidáman énekelve kellett a volna századunknak reggeli tornához sorakoznia, a bennünket gyakorta és előszeretettel szivató B. hadnagy közölte velünk, hogy nem szépen énekeltünk, ezért menjünk még egy kört. Ekkor szólatnak az egyik társam, aki annyit mondott: Bunkó! B hadnagy persze azonnal megállította a megrendet, és megkérdezte, ki volt az, aki mondta rá, hogy Bunkó. Nem jelentkezett senki. Majd később. B hadnagy is és a fenyegetőzött, hogy ennek még lesz folytatása lett is. Ahogy ez a kiváló katona megígérte délet, összehívták az egész ezredet, ahol az ezredparancsnok eltás minden katonával közölte, hogy micsoda szörnyűség történt. B hadnagyra valaki azt mondta, Bunkó! Innentől kezdve az egész ezred hivatalos helyről tudta, hogy B hadnagyra azt mondták, hogy Bunkó! Majd később esetünkben már csak az van hátra, hogy semmilyen Zsolt, valamelyik éjszaka leplead törvénytervezetet nyújtson be, amelynek lényeg, hogy Orbán Viktor nem alacsony és nem kövér, és ha valaki ezt kétségbe vonna, akkor beleírják az alaptörvénybe, vagy meghossz, így egy esetleg esetleg lobasberényig, írja elvileg szellemes cipkét földes Péter. Oké, okay, még szót kell rejteni ugye arról, hogy tálai, fülyes és kósa, hogyan váltak védelmező a miniszterelnöknek, aki egyébként a tekintetben kövér és alacsony, szerintem nem szorul védelemre. Tehát van ennél komolyabb támadás, aminek kapcsán az ember védelemre szorul, de mindenki egyért, egy mindenkiért. Hajrá! D'Artanyan, Atos, Portos és Aramis. Szóval, drága barátaim, avval arra, avval előjönni, hogy milyen bocsánatkérés deficit van a Fidesz oldalán egy ilyen történetben Hát enyhén szólva, most már nem fogok válogatni a szavakban, olyan kevés idő van felkeríteni első a Az konkrétan baromság. Az ember nem annak a függvényében kér bocsánatot a másiktól, hogy a másik egyébként hányszor kér bocsánatot tőle, ha egyébként őt megsértette, hanem az ember azért kér bocsánatot, mert bocsánatot akar kérni, mert valamit elrontott. Kedves földes, tudod? Mert hogy mi ismerjük egymást. Ez konkrétan ebben a formában maga az amoralitás. Szóval itt van ez az izé aki elkövetett ellenem valamit. És se kért tőlem bocsánatot. Én most elkövettem valamit a másik ellen. Hát egy frászt fogok tőle bocsánatot kérni, ha ő egyébként korábban nem kért bocsánatot. Derék, magyar viselkedés. Gerinces, magyar viselkedés. Oké, lehet, hogy erre valahol iszik a vendég, az nem a fiala. Ez nem a 168 óra véleménye, ez a fiala véleménye. Hogy a 168.hu véleménye, az majd ki fog derülni. Minden mondaton mögött nem kell a Milkovicsot látni. Mint, hogy a Milkovics mögött se kell engem látni. De a korábbi tulajdonosaimnal is így volt. Némes Szilárddal, Kovácsal, és avval a rengeteg emberrel, akik még voltak, plusz vadastavás. Szóval, így. Egyszer. Kétszer. A katonatörténet az semmire se jó. Ugyanis az, hogy ez, ezt különböző emberek hírét vitték ennek a történetnek, az nem Orbán Viktorra nézve sértő, hanem Karácsony Gergelyt Mártya szurokba, aztán már csak nézőpont kérdése, hogy ki rakja utána rá a tollakat. Az egy másik kérdés, hogy Füriyes, Kósa és Tálai egyenként külön-külön és együtt is elkövetnek olyasmit, ami által a történet lassan már egy hólabdává válik, a hólabdává, nem lavinává, és tulajdonképpen ahogy azt a Gáborgyi szokta mondani, én kérek elnézést. De tényleg. Szóval én kérek elnézést a Kósa, a Fürjes, a Tálai, az Orbán Viktor, a Földes Péter, a Karácsony Gergely és a szövegírói miatt. De hogy jövök én a drága barátaim, hogy én kérjek bocsánatot valamiért, amit nem követtem el? Valaki szembe jön az úton. Valaki? Mindenki. Mindjárt segítségére siget Földes Péternek, Német Péter, a hírklifőszerkesztője. Hiba volt Karácsony Gergely részől, hogy Orbán testalkatára tett megérzés, mint ahogy ezt a hírklikben kollégám megírta. Én a magam részéről nem relativizálnám, nem említeném a Fidesz prominenseinek hasonlóan otromba megjegyzéseit, mint hogy azokat a sértegetéseket sem említem, amelyekkel a miniszterelnök a parlamentben akkor szokott élni, már nem kap lehetőséget a sértet visszaszólni. Az viszont igazán meglepett, hogy a főpolgármester kilépett eddigi szerepéből, igazán nem volt rá jellemző, hogy aláadjon a színvonalból, pedig a főpolgármester jelölt kampányban sokat kapott. A minimum az volt, hogy a kormánypártiak alkalmatlanak nevezték, de sok egyéb jelzőt is aggadtak rá, amelyek súlyosabbak voltak annál, mint hogy alacsony. És kövér valaki. Karácsony maga is havan rájött, hogy alászát ezért kér gyorsan elnézést. De, és ezt is olvassatták a fente idézett írásban, a Fidesz és tagsága nem az a párt, amely hajlandó csak úgy elfogadni egy bocsánatkérést. Nyilvánvaló volt, hogy rá fognak zuhanni a párbeszéd politikusára. És hiába a pardon, Karácsonynak ezt el kell viselnie. Mint ahogy azt is, hogyha ezt a társaság ennél messzebbre megy. Pedig messzebbre megy. A főpolgármester jellemét tájéma meg minden egyes mozulatát, intézkedését. Tálai András például túl azon, hogy zsiráfhoz hasonlítja őt. Azt is fontosnak tartja megjegyzni, hogy Karácsony mindenkit lenéz, aki nem úgy néz ki, mint ő, és ezt a megjegyzést már az űrültség kategóriájába tartozik, ám nyilván ezzel a megjegyzéssel tálai csak igyekezett csatlakozni Hollik szóvívőhöz, aki szerint Karácsony lesajnál mindenkit, aki nem éri el a 190 centis magasságot, és ez már igazi balos tempó, szinte már gyurcsányi. Nem volt könnyű behozni Gyurcsány Ferencet ebbe az ügybe is, de a szóvő ebben is csak második tudott lenni, megelőzte őt Bayer Zsolt, aki szerint karácsony soha nem szállhatott be semmilyen játékba, a pálya szélén áldogálhatott csak, s most 45 évesen engedte őt Gyurcsány játékba szállni. Aztán felsor, felsorrakozott a nehéz tüzérség Fülyes Balázs és Dömötör Csaba ők már valóban ágyúval lőttek a főpolgármesterre, azzal támadták a főpolgármestert, hogy Orbán beszél angolul, és nem beszéli ezt a nyelvet karácsony. Amit vegyük hozzá a mai világban jelentős hiányosság, de az egészen bizonyos, hogy nem ez a legfontosabb tudás, amivel egy miniszterelnöknek rendelkeznie kell. C -c. Viszont ezt felrúrni neki bizonyára hatékonyabb, mint zsiráfnak vagy éppen gyurcsán, kegyensznek apostrofálni. C, c. És itt bizonyosan nem ér véget a lejáratú akciók sorozata. Tehát valakit lejáratunk, hogy nem beszél angolul. Ez alapján, hogy hányan vannak lejáratva, karácsonynak számolnia kell azzal, amit már Bayer meg is említett. Teli lesz a jobboldali sajtó azzal, hogy erre. Ered eredendően nem akar miniszterelnök jelölt lenni, hogy van -e erre jó válasz, nem tudom. Karás, biztos törni már a fejét, hogy mivel védheti ki azt, amit amúgy nem kellene kivédenie, mutasson nekem egy olyan politikust, vagy éppen Bajerhez hasonló, a Fideszhez dörgölőző újságírót, aki pontosan azt tette mindig, amit korábban ígért mondott. Csak úgy példaként álljon itt egy jól ismert Bajer idézet, még népszabadságos korából, most biztosan nem kéne megszólalni, mert hát kit érdekel az egész? Kaptak 5%-ot éppen, hogy becsúsztak a parlamentbe, Fidesz? Ugyan kérem, igaz, amikor Bajer ezt írta, akkor még volt. Hú, baszd Sikerült. Tehát ez itt az utolsó mondat. Igen, amikor Bayer ezt írta, akkor még sovány volt. Tehát vannak soványírások, vannak magasírások. Vannak sovány és magasírások, aztán vannak kövérírások, meg alacsonyírások. Meg vannak kövér-alacsonyírások. Tudnunk kell, hogy a magasírások írások, A soványírások azok jó írások de a magas sovány írások azok a legjobbak. Elnézést kérek, de tényleg csak Györfi Miklós tudom idézni, ez egy korhatáros műsor. Annak idején, amikor én a 80-as években elkezdtem a rádióban dolgozni, akkor Györfi Miklós azt mondta, ompassam csak hogy élét vegyem itt az izsléstelenségnek. Azt mondta, de még egyszer mondtam, korhatáros, zárjuk ki a 18 éven aluljakat. Még itt az interneten is. Azt mondta Györgyi Miklós, a jó riportban elhangzik az, hogy fasz. Annál már csak az a jobb riport, amiben elhangzik az, hogy pina. De annál jobb riport nem létezik, barátaim, amiben az van benne, hogy fasz. Magyarul, magas és sovágy, az gyakorlatilag ekvivalens a pinafassal. Így. Hát, igen, itt tartunk, drága barátaim, szegény Györgyi Miklós, hogy ezt nem érhette meg. Karácsony-Gergely hétfőn a Facebook oldalán közölte, soha nem esett nehezére elismerni, ha valaki valamiben jobb nála, mert szerint a tanulni, fejlődni soha nem késő, másokat meghallgatni mindig muszáj. Ezt a politikában is erénynek gondolja, nem hátránynak tette hozzá. A főpolgármester azt írta, hirtelen támadt érdeklődésre reagálva, így aztán készséggel ez hogy a miniszterelnök beszélt angolja, ahogy hanem jobb, mint az enyém. Legalább annyi különbség van a nyelvtudásunk között, mint amennyi egy Angliában töltött ostendi és egy egyetemen megszerzett középfokú nyelvvizsga között feszül. Ezért én dolgozzam is az angolomon folyamatosan, a miniszterelnök úr újsüteti kínáját és oroszát viszont nem tervezem behozni. Írja Karácsony Gergely tegnap, amivel élét veszi az egész történetnek. Pontosabban mondva, törölve, kielezi. Aki egyébként a saját hiányos angolját azzal hozza összefüggésbe, hogy ő ezt egyetemen tanulta, míg a másik, aki talán fél évet volt Angliában, tehát nagy valószínűséggel már korábban is megvolt az angolja. Egy soros ösztöndíja volt ki Londonban, és Nyilvánvaló, ő ezért beszél jó angolul, az egyébként egy sötétebb ember benyomását kelti annál, mint amikor egyszerűen csak azt mondta, hogy ő magas és sovány, Míg a másik alacsony és kövér. Hozzáteszem, hogy egyébként az a néplélek szerint emelkedettebb, ha valaki magas és sovány, mintha alacsony és kövér. Mert valaki legutóbb bolgár műsorában azt mondta, hogy azért szeressük Orbán Viktort, mert ő a mi emberünk, bármilyen megnyilvánulásában is a miénk. Tehát mi kövérek vagyunk és alacsonyak, és ha bár fölnézünk a norvégokra, akik nem elég, hogy magasak és soványak, de ráadásul még szőkék is, ez ugye kivaradt a sorból. De vajon mi magyarok? ha egyáltalán van olyan, hogy mi magyarok. Mi egyébként mégis mire kenjük a kenőmást, ha olyan nagyon akarjuk, drága barátaim. Szóval sikerült megint egy olyat írni a Karácsony Gergelynek, hogy ma akár javíthatná, hogy ő nem akarta megbántani az angolja kapcsara kapcsán a miniszterelnököt, de azért ez már mégiscsak túlzás lenne, és sokajóból. jobból. Kár, hogy az ekonomiszt újságírójának mondta, Felteszem magyarul, Tolmáccsal, hiszen angolul nem beszél, a korábban Füriyes Balázs, aki szintén e tekintetben azért jobb lett volna, ha nem szólal meg. Tehát azért az, hogy a főnököt úgy szeretjük, hogy valaki megszólalja, és mindjárt megvédjük őt egyébként mindenkivel szemben, hát a főnök meg tudja védeni magát, nem? Tehát eddig azért mégiscsak valahogy úgy megvédte magát, tekkel vagy anélkül. Tehát nem kell hozzá Füriyes Balázs, tálai, dömötörcsaba, csaba, Pedig hát az nem az utolsó mert hogy egyébként azt írja a Füdi Balázs kár, hogy az ekonomista újságírójának mondta, mármint ezt a magas és sovány, kövér és alacsony, felteszem magyarul tolmácsal, hiszen angol nem beszél, érdekes, hogy a sok különbség mellett ezt az egyet nem emelte ki az angol nyelvi lap, egyikük beszélő angol, a másikuk nem. Hát eljutottunk, kedves barátaim, a magyar közbeszédnek a legaljára. Tehát ennél lejjebb nincs. Illetve lehet, hogy van, de azt nem érdemes érzékeltetni az összes trivialitásai amit elkövettem és amit túlmutat a bunkon, csak azért szerettem volna élni, hogy azért úgy megmutassam, hogy miben él a magyar nyelvében. Most tartok egy kis gyászszünetet, aztán felhívom Elszi Mollászlót, iszom is egy kicsit, hogy legyőzzem a hányingerem. Nem szeretnék senkivel beszélni, amit akartam elmondtam. Köszönöm. Mondom, köszönöm. Eight zen Well baby baby you take my hand true affection well, will you understand true affection? I love affection. És teszem hozzá, hogy mindazt, amit elmondtam, ahhoz minimálisan se tartozik hozzá, hogy egyébként egy interjút az angol száz sajtóban egyeztetni kell -e vagy sem. A hibát a modortalanságot, a bárdolatlanságot adjon, és nem az egyeztetés során vesszük észre. Hát még, hogyha netán véletlenül az újságíró visszakérdés, hogy főpolgármester úr, tényleg ezt akarta mondani? Kejfei Ancsi, liberális ítélőszék, itt mindenki megkapja magáit. Baby, baby, you stayed by me true affection. Will you love me tenderly with true affection? Well, you never flirt, 'cause you know that it would hurt, and you know I love true affection. Jó reggel, kívánok! Én az elmúlt 25 percben nagyon kidühöngtem magam, úgyhogy a hangomon ezt hallod. Szóval, én, mint értelmiségi, azt gondolom magamról, hogy naponta ki kell takarítanom morálisan azt az istálót, amiben lakom. Ó, Tehát, nem, ha valamit lát. Nem, nem, nem túl nagy feladatállás. kocsimban van egy műszerfal, azon van 254 lámpa, azok közül, hogyha az egyik kigyullad, és nem alszik el, én délután elmegyek a szervizbe. Ott megmondják, hogy ez most komoly vagy komolytalan, elhárítják vagy nem hárítják el, de azt gondolom, hogy ez a piros lámpot azért világít, mert valami nem stimmel. Válaszoltam a kérdésedre? É, csak félig válaszoltam, mert ez inkább önigazolás volt, mint válasz. Ami engem zavar azzal kapcsolatban szeretném megtudni egyrészt, hogy mi zavar, miért zavar, másnak mi a véleménye róla, ez kevésbé, és hogyha egyébként magam úgy gondolom, hogy ami zavar, azt meg tudom magyarázni, akkor azt a zavart megpróbálom elhárítani alapvetően úgy, hogy aki azt a zavart keltette, azzal egy párbeszédet kezdeményezek. Ennyi. Köszönöm. De a morálisan kitakarítani az istádat, az kicsit túlzó feladatvállalás szerintem a része. Az lehetetlen. Az lehetetlen, mm -hmm. de, de attól még vágy, de, er, nem, vágy érhet nem. bennem. Én értem, hogy egyébként sincsen a zsebőben a egyrészt, másrészt meg az a, az a felhatalmazás, hogy mi azt gondoljuk, hogy morálisan azon a szinten állunk, hogy ezek ebben igazod van ebben nem, igazod, van, nem viszont fog viszont ebben, viszont ebben nem fog veled ö, vitatkozni túl, mondta, János, nem volt a nem kell olvasni módosítok azt mondom neked hogy mint a népmese ifjú királyfia vagy akárki jobbágya e, igazságkeresésemben e, eljárok miközben jár el, elmegyek a királyhoz és az igazság érzetemet ha valami bántsa akkor ö, azt megpróbálom érvényre juttatni valamilyen cselekedettel. Ez már talán jobban hangzik. Az igazságérzetem egy sok dolog báncsa, és ezekkel kapcsolatban eljárok. és de ez gyorsan, úgy... gyorsan tegyünk egy kis lágérzetet, az igazságérzeted meg a, a morális dolgoknak a rendbepétele az nem feléltem, feléle egymást. Igen, de az igazságérzetem mögött ott van a moralitásom. Oké. Okay azért teljesen hülyeséget nem beszélhet. Tehát egyrészt nincs nálam a bölcsekköve, másrészt képtelen lennék, tehát hogy az én moralitásom nem egy kötelező moralitás. De azt gondolom, hogy mint a saját moralitásomnak megfelelően kell eljárni, és anélkül, hogy bárki kérdezni a véleményemet, el kell mondanom, amire egyébként egy rádiós és tévémisor kiváló szolgálatot tesz. Nem, de... Um... És az igazságérzetemet sok minden dolog bántja. Üm, és én azt látom, hogy ezek a dolgok összefüggenek, sohasem következmény nélküliek. Csak legfelé nem állnak be gyorsan a következmények. Amin én itt kirohanást intéztem, vagy ami ellen, ez az Economist volt, ez a magas és alacsony, kövér és sovány, amiben egyébként egyetlen egy ember járt jól. És tudod, hogy az ki? Nem. Az a miniszterelnök. Aki nem szól. Itt a miniszterelnök. Aki nem szólalt Ami? meg. Aki meg megszólalt... Igen, igen, Orbán Viktor. Jó, ő járt a legjobb. Lemaradtam erről. Miről maradtál? Az egész témáról meggonolom. Jézus már egy ilyen fontos dolgot nem olvas Hát figyelj, Ú, hát áh, ká életben. Hát ezt kinterelekszünk akkor uh, átugrani. Igen. Ezt szívesen elolvasom. Azt mondod, hogy el kell olvasnom. Nem, nem, Nem, nem, nem, nem. A levezetésemet azt érdemes meghallgatni, de nem, nem, nem. Ez is mutatja egyébként azt, hogy fontos és fontos talán. Mert maga az a dolog, amiről beszéltem, abszolút fontos talán. Tehát, hogy kimaradt az életedből, abban semmi jelentősége nincs. Szerintem azt... ilyen szó, hogy fontos talán nincsen. Tehát a fosztókért, hogy a fontos az nem lehet hozzátenni. Ezt utoljára a... dolga mondta nekem, és ő azután nem járt jól. Igen, de valaki például azt mondja, hogy ha, ilyet is adottam, egy fontatlan. tehát, hogy fontatlan. De olyat, hogy fontatlan szó, sosem mondta. Nem te mondtad, más mondta, mint hogyha csónka szótöve lenne a fontosnak. Ugye? Tehát, hogy, hogyha fontosban az S, az ott képző lenne. Mert, de drága barátom, adag sem el, sincs értelme, hogy kiszer, amire a bávatag, maradjunk abban, hogy kiszer, amire a bávatag. Így jobb? Jó, itt megjöttél, János megjött. Igen, már korán keltem, felvettem a megfelelő izét, mentális képességet. Szóval, oh, és okay. tette, um, van egy neked való izém is ilyen bursitem. A mögöttes nem bursit, ami megy körülötte, az a bullshit. Ez tehát most kivételesen kedves népem nem a magas és alacsony magas és magas és alacsony magas és sovány és kövés alacsony története hanem elsimon László május 7 ei nem sokkal korai délután 15 óra egy perccel 15 óra egy közzétett amiben azt írta ma vettünk búcsút a kiváló szobrász restaurátor művésztől, szúcs László barátunktól Szülövárosában hodmezővásárhelyén akit a covid a járvány áldozata lett, itt egy t -betű, csak szeretném neked mondani, egy kicsit sok lett. Tehát aki a Covid járvány áldozata lett, hozzá hozzád olvasósz. Hát, köszönöm mindjárt kiavítom. Isten nyugasztalja, de telje, természetesen nem ennek van jelentősége. Um, néhány szót szóljál létszővel Szűs Lászlóról, akit nem ismertem, és utána beszélgetünk egy kicsit a covid de én azt gondolom, hogy ez a megfelelő sorrend. Figyelek! Ez egy kiváló Estorától művésztől van szó, aki Szegeden tanulta az ottani képzetőt. A szakközépiskolában, majd utána a képzős a diplomázott szakon, de azon túl, hogy az elmúlt lassan fél évszázadban hát annyi nincsen, 40 évben, rendkívül sok emlék legmagasabb szintű. Restorálása kötődik a nevéhez, mármint milyen emlékekkel látható szobrok, a, a restorálása kötődik a nevéhez, nem túl autonóm is nagyon értékeset alkotott. Elsősorban márvány szobrokat készített, másossorban meg a és fépp hogy úgyhogy gyönyörű dolgai vannak, amennyire vonzódott a klasszikus értékekhez, a régi idő akrémbetételéhez annyira friss és modern és nonfiguratív dolgai voltak a, a saját már szobai esetében. A nagy, nagy, meg a kis posztikai nagyon Nagy, nagy, nagy veszteség szerintem. 67 éves volt, és hihetetlen gyorsan vitt el a Covid. Köszönöm szépen. Uh, mit szólsz ahhoz a mizériához, ami ma Magyarországon oltás kapcsán a politika-i közbeszéd szinterén van? Nem azt kérdezem, hogy ellenzék kormánypárt. Egyáltalán. Ami eti, et, ezen a téren e tekintetben van. Én, én próbálom a magam, ebből kivonni. Hát én, <síns> én, <síns> én. Én, én kifejezetten oltáspárti vagyok. Megtapasztaltam a betegséget. Tudom, hogy milyen kockázatai és veszélyei vannak. Látom, hogy ez egy nagyon kiszámítatlan dolog, mert van, aki ezt nem kapja el, és van, aki meg pillanatok meg megy, de de kiszámítatlan következménye is lehetnek, és a leggyorsabb, a leglapvidabb módon tud uh, halálig vezetni a vírusnak az elkapása az láss, Lásd, mert kiváló művész szűzlászló esetét. Még hogy uh, tényleg ez egy olyan dolog, ami ellen védekezni kell. Én egyébként is oltáspárti vagyok, tehát nem értek egyébként ezt a sok a meglevő hangokkal, hogy nem szabad a gyerekeket beoltatni. Most a tartom az emberiséget éveződek óta nem megtizetődő, hanem gyakorlatilag a nagy részét kiírtó járványokat sikerült megfékezni, meg végleg kiszorítani főleg a nyugati világból, hogyha lenne rá mód és tényleg, akkor ki kéne mindenhonnan. Oké, persze, betegségeket. Én nem is értem az ekkülégitást. Ekkül Oké, okay, majd akkor segítek nekünk. Milyen tudatunk kéne, hogy legyen az orvostudományban. Oké, okay. azért felhozok majd egy-két szempontot, és ebben igénybe veszem, én mindig feltüntettem a forrást, a pont ban Szidő Lászlót, aki meglehetősen e sikáron önmagához képes legalábbis Szikáron, ahogy ő egyébként szokott fogalmazni, írt az oltás szkeptikusoknak udvaró a DK erős ember, és csak azért említem ezt a cikket, mert ez említ két olyan... Pont megír... azért kezdtem de nem, nem jutottam még el a... E, nem még azért el azért el fontos érás a írása, mert két olyan megnyilvánulást helyez egymás mellé, Eh, amelyek igenis kiegészítik egymást, és amitől nekem legalábbis konkrétan Fiala Jánosnak ketti állt a fülem. Egyrésztről benne van Ceglédi Csabának, a DK szombathelyi képviselőjelölkének egy Facebook posztja, eh, amelyben eh, azért a magán Facebook posztján, és nem a hivatalosan írja, hogy kevesebb támadás érje, de ezen a Facebook poszton is mindenki számára elérhetően írja, tehát ez az indoklás is teljesen... Nem igazán látom a különbséget. Így van, tehát ezt teljesen jól látod, és ebben gyakorlatilag arról ír, hogy az oltási igazolvány az egy milyen diszkriminatív dolog. Ezt megpróbálja megmagyarázni azzal, hogy az oltási igazolványt egyébként indokolatlanul hamar, vagy milyen körülmények között adják ki, de azt mondja, hogy az oltási igazolvány lehetővé teszi a magyar társadalom megosztását, Ilyen igazolványjal rendelkezők és ilyen igazolványjal nem rendelkezők között, és ha bár nem lázítja a védőoltás a védő, nem rendelkezőket, de nagyjából elmegy a határig, és azt is kifejti, tehát abban is meglehetősen furcsán nyilvánul meg, ami egyébként a vakcinákhoz való, viszonyát írleti, mert hogy az is meglehetősen furcsa, ezt Szili László is megemlíti, és egyben megemlíti Dobrev Klárának a Telexnek adott interjúját, amely Telexben a Telex interjúban ő azt mondja, hogy arra a kérdésre, hogy beoltatná magát a sinofarma vagy a Sputnikkal is, természetesen ellenőriztem a Telexben. Erre a, a válasz az, hogy hogy van az, hogy azokban az országban, ahol az EMA által engedélyezett oltóanyagokkal oltottak és oltanak, tized annyian haltak meg, mint Magyarországon, a kormány felelőssége ember, ember életekben mérhető ebben a járványban. És nekem kicsit az az érzésem, elnézést, a fogalmazásért, ez az elgorult a gyógyszere, ez nem az én szövegem, hogy itt úgy tűnik, hogy a pandémia sokaknak elvette a jó szanaszét és olyanoknak is, akik egyébként ezt nem engedhetnék meg maguknak, mert hogy ők mérvadó emberei ennek az országnak, akik egész egyszerűen nem hozhatják a pórnépet abba a helyzetben. Ki, kire gondolsz, mint mérvadó emberet? csili vagy a Ceglédre? A, a doblek Első menetben a Ceglédire és a Dobrev Klárára csak az a baj, hogy lesz ennek második menete is, ami a kormánypártot fogja nem kímélni. De első menetben a kérdésedre válaszolva a Ceglédi és a Dobrev. Tehát, hogy elment a józára hát, szerintem. Én, én a Ceglédi semmiképpen nem tehetem, mert az osztának mérvadó emberének már ne Tehát hogy... Azért... Mérvadó emberek jogi ügyeiben jár el ő vagy az ügyvédi irodája, így közvetve közvetlenül mérvadó emberri válik. De nem, a mérvadó azt szerintem más jelen. Igazad van, ne... oké, okay, rendben van. Uh, akkor kiszer a mérabávatok? Jó, csak nehogy aztán végül azért, hogy példakép. Tehát így... Elnézést, a mérvadó és a példakép az nem ugyanaz. Én nem is mondtam, ugyanaz. Csak úgy egy, egy, né, néhány kisugásra el tudál jutni, és nem kéne ez a véleményem. Igen. Ebben egyetértünk. értünk. Na. Úgyhogy, tulajdonképpen először magáról a problémáról, hogy van valaknak Magyarországon. Tehát azt gondolom, hogy ennek nincs ez nincsen összefüggésben azzal, hogy Magyarországon orosz és... és a kínai óltást is, aztán a kálasi időközben a kínai óltást. De test, szóval ezt egyeztetned kellett volna Lázár Jánossal, aki viszont nem ezt írta. Nem, nem, nem, nem arra ezt nem kegye ezt, Lázár Jánossal. a véleményt se velem, se másokkal, úgyhogy nincs, nincs ezre semmi gond. Lázal De a se egy szakértő. Lázár Jánosnak ö, ö, van véleménye, én a is tartom, nekem meg más a véleménye, én, én azt tudom De mondani, mi a különbség hogy... a Lázár és a te vélemények között, miközben egyik őtök se egészségügyi szakértő, viszont mind a ketten politikusak vagytok? Milyen értelemben mi a különbség? Hát hát hogy, hogy egyik őtök se ért ahhoz, amiben megszólalnak. Na, miért kérdezed akkor oda, János? Hát, a a, komu... Kíváncsi, komu... a, a kérdés? kommunikációról Már... beszélek, nem, nem a szakmai is végig. Végig se hallgattál, nem is tudom, mit akartam mondani. Hát elkezdtek beszélni Én... a halálozási okokról, miközben azt gondolom, hogy ahhoz nem értesz. De hát nem fejeztem be a gondolatot. Befogtál egy gondolati a évet próbáltam de, de... Egy Egy ívet próbáltam felvárdalni. Okay, Én vagy építész Az első És az első másodpercben lecsattad, és nem hagyhatsz, hogy végigmondjam. Nem az egészségügyi dolgokra akartam beszélni, nem a, az orosz vírusnak, vagy az orosz vakcinának a hatásmechanizmusáról nem értek hozzá, de hozzá terem, hogy a nagy része sem ért hozzá. Hát ö, nem birológusok, nem ezzel foglalkozó szakemberek. Ők is elhiszik azt, amit a kollégáik, akik ezeletben észek, képezték magukat, és kutatóorvossá váltak, leírnak a tudományos publikációikban jó eséllyel valószínűleg nem olvassa el minden magyar háziorvos azt, hogy mondjuk a rangos angol orosz és egyéb más nélkül tudományos lapokban miket publikálnak erről vagy amarról a vakcináról, csak azt tudja mondani, hogy a magyar egészségi hatóság szakemberei jól válták, ezért mint hátorvos megbítik a magyar egészségi hatóságnak a más orosz szakembereinek az záráspontjába, és nyugodt lelkismetül adják be nekünk az inekciókat. Szerintem ennyi, tehát, hogy a, a Hit és a bizalom a társadalmi kohéziónak nagyon fontos összetartója vagy alapja. Én pusztán csak azt akartam mondani, hogy alapvetően arról nem érdemes beszélni, hogy azért van-e kevesebb halálozás Magyarországon, vagy több, mert mi használunk egy mondjuk kínai vakcinát, történetesen a WHO is elfogadta a kínai vakcinát, tanul az elmúlt hétnek a, a, a következménye ezt. Én szerintem, amiről kell beszélni, és nem beszélünk róla, az a magyar emberek az általános egészségügyi állapota. Meg a prevenciónak a problémája az, hogy Magyarországon az emberek ö, általános egészségügyi sokkal rosszabb, mint mondjuk Németországban, vagy Franciaországban, vagy nagy britániában vagy Ausztriában. És egy erről egyszerűen nem beszélünk, mint évek, vagy évtizedek óta kellene róla beszélnünk. És, és azért, kellene róla, azért kellene róla beszélnünk, mert ebből egyértelműen következik az, hogy megy egy rosszabb egészségügyi állapotban van a magyar társadalom, mint mondjuk az osztrák társadalom. Ezért mondjuk könnyebben kapunk el ilyen is, és, és valószínűleg ez nagyobb mértékben erről a halálozás adánynak a, a, a magasabb voltához. Én szerintem erről nagyon kéne beszélni, Egy hosszú éveken keresztül kéne azért valamit tenni, hogy a magyarok egészségesebbek legyenek, kevésbé elhízottak legyenek ezzel a problémával, a súlyfelös él is, hosszú évek óta küzdök, mondjuk ebből a szempontból a Covid jó hatása volt, mert nekem például az étvágyom, a Fettel, meg a sajnos a kávé a szeretetét is visszatóított a másik hónapján, vagy két hónapja lassan nem isztem kávét. Hát a ezekről kéne beszélni. Én pedig a kommunikáció nagyon káros, azt abból is látom, hogy a nagy lánya éppen most fejtette ki, hogy hát szerinte tehát, hogy ő csak Pfizer-t akar, mert a többiben nem, nem lehet megbízni. És ilyen, ebből a szempontból óriási nagy a, a, a felelősségük a, azoknak a baloldali pártoknak, amelyek, meg baloldali e, közismert személyiségeknek, akik hosszú hetekes, hónapokon keresztül kampányoltak a kínai meg az orosz ellen. pusztán csak politikai megfontolásból és semmilyen tudományos. E, nem, mm -hmm. Háttere vagy alapja nem volt az ő érvelésüknek. Itt most meg kell, hogy álljunk, mert azért, azt lásd be, hogy nincs műsorvezető, akkor elsimó László is azok közé tartozik, hogy előbb-utóbb a világ mindenségről is elkezd beszélni, és elmondja, hogy szerintem miről kéne beszélni. Holott hát ugye az a helyzet, hogy egy műsorvezető kevé, többé-kevésbé arra való, hogy elmondja, hogy ő mire kíváncsi, és hogyha nagyon eltér attól a riportalany, akkor még ha az elsimó Lászlónak is hívja. Hajdnak kibond ja, akkor nem. Figyelj, köszönöm szépen a e ez a mai nap nem tehát ez a mai nap ezügyben egész jó órál a kibontakozásomat, illetően ugye egyfelől itt van az, amit Ceglédi Csaba és Dobrev Klára kontújára lehet írni. Másfelől, de egyáltalán maga a kontó kifejezés is nagyon rossz szó, hiszen itt senkinek a kontójára nem kéne valamit írni. Itt arról van szó, hogyha valaki bajban van, annak segíteni kell, ha egyébként pandémia van, és annak az elhárítása nehézkes, akkor abban együtt kell működni, hogy elhárítsuk a pandémiát. Ugye itt az alapvető kérdés az volt, amit a politika eldöntött egy oldalúan, hogy a vakcina ellátás hiányossága okán olyan vakcinákat is engedélyezett, amelyeket egyébként az Európai Gyógyszerügynökség nem. Ezzel kilépett egy protokollból az Európai Unió tagországai közül egyedül. Ennek a következményei egészen messzire mutatóak, és ettől nem lehet szabadulni, valamint attól sem lehet szabadulni, hogy ez egy politikai döntés volt, egy olyan politikai döntés, ami argumentálva volt, tehát jól meg volt fogalmazva akkor, amikor felhatalmazta a külügyminisztert, számadatok voltak benne, és nem volt akceptálhatatlan, de mindenféleképpen az egészségügyben dolgozók és a tudományos élet szakértői közül sokan felvonták a szemöldöküket, mert egyébként az ő tudományos szempontjaik nem egyeztek, és egyben nem egyezett az Európai Unió szempontjaival sem. Ez a dihotómia, amely azóta is fennáll, ez megosztja a társadalmat egy kicsit nagyobb mértékben a kelleténél, ebben mindenféleképpen az ellenzék akcelerátori szerepet töltött be. Két volt. De azt te se tagadod, hogy hogy jelenség szintjén az ember elgondolkodik azon, hogy az uniónak van X tagországa, és abból egyetlen egy szándékosan nem azt mondom ki a sorból, hanem azt mondom követ más gyakorlatot. É. Én, én nem látok a magyar egészségi gyakorlatban nem lát a problémát, de azért nem akarok eredetet mondani, mert nem maga hívtasz fel a figyelmet arra, hogy. De én nem is erre hívtam, fel, egészség, a arra hívtam egészség, fel a figyelmedet. arra hívtam fel a figyelmedet, hogy. Nem értek, egy, nem értek. Hogy rajtunk kívül mindenki más praxist követett? Én értem, de hát ez szerintem megegyezhető. Egy biztos. Megenged, hogy, tagállami hatáskör, abszolút megengedhető. Egy, egy biztos, hogy nem látjuk azt. Tán, hogy melyik ország milyen statisztikát vezet. De most hát a statisztikát azért statisztikát hagyjuk ki. De nem, a... nem, ha ne hagyjuk ki a statisztikát, én már fél évre korábban is felvetettem azt, hogy, hogy nem biztos, hogy, hogy hiteles képet kapunk a Covid-nak a pusztításáról, és ha mindent itt, aki egyébként a most betegségben megkapta a covid Mondjuk egy dél-tárgyi azt a statisztikában a COVID-osnak szüntetünk, tűnt, és nem Rákos. Lacsiában teljesen rá. igazad van, de most egy olyan kérdéskört Jó, csak Azért elben, ami mert szeretném, nem szeretném azt jelezni, hogy értem az ellenzék azon törekvését, hogy mindenképpen azt akarják bebizonyítani, hogy rossz protokolt követünk, és rosszul csináltuk, és ezért Magyarországon többen vannak, meg mint Európában. De én ilyet Nem, nem mondtam Lacsiában, Isten áldjon meg. Te mondta, egyetlen az, egy dolgot az mondta János. az Egyetlen egy dolgot mondok. Szembe kell nézni mindenkinek azzal a következménnyel, ha egyébként nem a protokollt követi. Lehet azt mondani, hogy ez most nem az a periódus, amikor ránk vonatkozik a protokoll, de ha egyébként van egy unió, ahol mindenki a protokollt követi, egy országot leszámítva, akkor annak a jelentősége még fokozottabb. Ettől még az lehet jó döntés. Én nem azt mondtam, hogy ez rossz jö, döntés, jö, de ne mond... felejtsük el, mert az oroszországi képeket, hogy mi volt ott a. Oroszország a... jelenleg nem tagja az Uniónak. Laci, ne beszélj félre. Olaszországról beszélünk. Olaszország olasz. tagja, de Olaszország se követi a mi protokollunkat. Illetőleg mi nem lehetünk protokolok, hiszen protokoll az egy általános valami. Olaszország azzal együtt, hogy Bergámó nem ezt az utat választotta. Ez lehetőséget adott a baloldalnak arra, hogy úgy veszélyen, ahogy erre, ez alkalmat adott a kormánypártnak, hogy ezt követően hogyan kárhoztassa az ellenzéket, és egy olyan áldatlan vita alakult ki, amelyben én legszívesebben, talán a birkózásban, de lehet, hogy rosszul mondom, a kettős leléptetéssel élnék. Méltatlan a súlyos problémához képest teljesen célját vesztett dimenziótlan küzdelmet látunk, látható módon, nagy igen nagy elánnal. Ami pedig a Sinopharm engedélyezését illeti, abban érdemes elmélyedni a WHO honlapján, az, ugy, az ugyanis nem pótolja az EMA engedélyt, az egy protokolláris kérdés, hogy egyébként hogyan alkalmazható, és az még mindig ott lebeg a fejünk fölött, hogy majd hogyan fog dönteni az Európa Tanács, a Bizottság és a Parlament, amikor majd a zöld igazolványokkal való utazási lehetőség csillan meg június második felében, akkor ennek a protokolnak a benemtartásával Magyarországnak számolnia kell, hiszen az a küzdelem, ami itt most a bilaterális megegyezésekben zajlik, az pontosan ennek a következménye. János várított, hogy mi lesz az egésznek a következménye. Én kifejezetten optimista vagyok a magyar kormány és a magyar hatóságok, illetve a magyar egészségügy eljárásrendjével kapcsolatok. A... Jó, én azt mondom, hogy ha a dobrebből kivonjuk a Lázárt, és azért a dobrebből, merül, mert ő a nő, akkor nullát kapunk. Dobrev az ellenzék, Lázár a kormánypárt. Tudom, hogy te nem azonosítod magad, Lázár De, de, bocsánat, de bocsánat, hogy tényleg, most beszélgetszem, mint egy kormánypárti osztályési képviselő. Nem, nem, én most beszélgetek veled, mint Elsimó Lászlóval. Jó, aki oszt évek óta a rádiomisérőnek a vendége. Így van. Tehát én, én sok mindenről rendelkezem önálló véleménye. Nyilvánvalóan ez a vélemény, amikor politikáról van szó, az eléggé Mondjuk, hogy kormányzati kommunikáció kompatibilis. Igen. De hogy ilyen finoman fogalmazok. De hát az, az, hogy Lázár János meg mit és hogyan nyilatkozik és mit mond. Leszálltam a Lázárról és leszálltam a Dobrevről. Leszálltam Tehát hagyjuk a kérdést. Nekem a főnökön volt. A lehető alattomosabb módon rúgott ki annak idején. Szerintem a magyar politika történetben még nem fordult olyan elő, hogy valaki, a, miközben éppen Valahol szobrokat ad föl, a sajtóból a kormányi forró tudja meg, hogy éppen már nem lesz volna államtitkár. Tehát én éppen ezért, mint van közöttünk egy, egy személyes távolságtartás, nem nagyon akarok ővel foglalkozni. Rendben van, akkor egy utolsó kérdés, ami abszolút téma, tehát úgy elevenetbe vág, mert ez a te szakterületed azt mondja, a Nemzeti Galéria egy május 30-áig látogatható Színszkálé kiállítása a Nemzeti Galériában. Tudom, hogy a miniszteri biztosságoddal ez szorosan nincs összefüggésben, de mint a múzeumi élet iránt érdeklődő ember, mutatná-le nekem egy képet, egy tájképet csata után a tekintetben, hogy hogyan nyitottak ki, vagy hogyan nem nyitottak ki nagyobb múzeumok, hogy abban az ember lásson valamiféle következetességet, vagy hogyha nem lát, akkor lássa azt, hogy minek a függvényében nyit egy múzeum vagy sem, és bármelyik múzeumot választhatod, hogyha egyébként e tekintetben minimális tájékozottságot is mutatsz, amely minimális tájékozottság is, egy nagyfokú tájékozottság lesz az enyémhez képest. Nagyon változó a gyakorlat, ugye nem, itt a múzeum elkezdte kinyitni a múzeumi egységeit, vannak olyan intézmények, amelyek még nem határozták, meg a megnyitásnak az időpontját. Tehát tegnap éppen Veszprémben voltam, a Latkó Dezső igazgató, szóval megnéztük azt az időszakit kiállítást, amit senki nem tudott megnézni, egy remek kiállítás, és beszélgettünk a látogatószámok alakulásáról, meg arról, hogy hogy, hogy mikor akarnak megnyitni. Uh, rendkívül négy szerzőben vannak ezek az intézmények, főleg a vidékiek, hiszen eddig is uh, sokan komoly uh, látogatószám szám problémákkal küzdöttek, és na nagyon nehezen tudták ezeket feltornázni. ugye múltkor már mondtam azt, hogy Európában 70%-os volt a visszaes, és a múzeum látogatottságban, teljesen értető, a múzeumok zárva voltak. Én, én abban bízom, hogy, hogy azért uh, júniusra, vagy legalábbis, amikor elédik az 5 millió beutottak, az a az ötköns fontosabb múzeum. De számos múzeumot tudok, amelyik május végére időzíti a új kártásának a új, új időszaki a berendezését és uh, az irányítást is. Eltűntél. Vaj? Eltűntél. Én itt vagyok. Én hallottalak tökéletesen. Jó, én nem hallottalak tökéletesen, de azt kérdezem tőled, hogy e, hány múzeum nyitott meg nagyjából, vagy körülbelül, vagy hogy minek a függvényében fognak a múzeumok most egymás után megnyitni? Mennyiben várható az, hogy egyéni kiállításaik legyenek, vagy ez egy olyan dolog, amely meghaladja a te információs szintedet? De, e, nyilvánvalóan minden múzeumnak a nyitásáról nincsen nagyon fontos napi információm. A jogszabály, illetve a kormánynak a döntései teszik lehetővé azt, hogy mikor nyíljanak meg a múzeumok, és hogy milyen feltételekkel, milyen lobbitészkedések mellett lehet őket látogatni. Minden múzeum abban lesz érdekelt, hogy minél hamarabb megnyissa, hiszen a múzeumoknál a szerzés az egy nagyon fontos része a költségvetés egyensúlyának, a múzeumok költségvetés egyensúlyának, tehát nagyon kell, hogy legyen. Minél több látogató és minél több bevétel. Tehát abban érdekeltek, hogy nyitsanak meg minél hamarabb. Ez a folyamat el is indult, tehát megkezdődött a nyitás. A, nem csak a nagy múzeumok, hanem a kis múzeumok is. Tehát például a Velencétől környékén a Káponásnék, itt tavaly gyönyörűen megújított Vörösmarti Emlékház, az, az már két egy nyitva van. Nem mondom, hogy, hogy a látogatók sora, próbál meg az intézménybe bejutni, de nem esetre szoktatjuk hozzá a közönséget, hogy újra lehet látogatni a szózat költőjének egykori lakóházat, és a benne berendezett gyönyörű szép kiállítást. Most egy kicsit is itt a rádióban a, a gyönyörű szép veres markemlék Ha képeged is mutatsz, akkor a tévénézők is örülnek. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, Én is és további harcos küzdelmet a felmaradás érdekében. Köszönöm viszont. Nagyon Ilyen. szívesen elsimmolástól hallották. Ahogy ezt szokták mondani kereskedelmi rádióban, aminek sem értelme. Kicsi zenélünk. Ez a kicsit zenélünk ugyanis olyan, mintha egyébként ők zenélnének, de ők egyáltalán nem zenélnek, viszont azt mondják, hogy kicsit zenélnek, tehát én is kicsit zenélek, és aztán felhívom Tócsabet. Ha gondolják, ezt a két percet felhasználhatják arra, hogy felhívhatnak. 061-911-168 It's all you, you caught my eye, you got no reason to act so shy. Come on a little baby, you're the prettiest girl at the day. Mert veszem, hogy sem úha és sem súha és sem panasz, úgyhogy akkor én fogok telefonálni. Igen. Jó reggelt, hóra elnézést Nem, jó, akkor akkor léteses hívja vissza, nem elnézést, hogy kikapcsolta, bocsánat akkor még egyszer hívja elnézést rosszul cselekedtem. Bocsánat, figyelek. Itt vagyok, csak két dolog röviden. Az egyik, hogy nagyon örülök, hogy megemlített az ezt a szombati műsort. A másik, hogy lehet hallani? Igen. De. A másik, hogy ha Tóth Csabában beszélget, érdemes megnézni tegnap Ulyás Márton a Partizánba, hogy egy gyors veszéget ott szóta le, most küldte el valaki, úgyhogy elég érdekes volt, hogy esetleg ha megemlítenek, könnyű a vélemény? De hát, hogyha nem látod, akkor inkább ne Nem, róla. Nem láttam, csak hallottam Jó. róla. Köszönöm szépen. Halló. Jó reggelt. Jó reggelt. Vonalban túl csaba Zugló MSP. Uh, Horváth Csabának az információi pénteken teljesen igaznak bizonyultak, amikor hűteni akarta a kedélyeket a tekintetben, hogy Karácsony Gergely milyen nagy bejelentéssel él vasárnap, mert különböző tevékenységet ugyan folytatott a főpolgármester, de a tekintetben, hogy megnyilvánuljon, hogy indul a miniszterelnök jelöltnek az elmaradt, és ezt csak is kizárólag azért említem, hiszen a mi kettünk beszélgetésében is nagyjából úgy jelentkezett, hogy amennyiben ez megtörténik, akkor ezzel párhuzamosan nagy valószínűséggel az önképviselő jelöltségéről is szó lesz, amit csak azért említek zárójelben, vagy kérdésekkel, vagy kérdőjelel zárójelben, mert közben a Magyar Szocialista Párt sorra megnevezi képviselő jelöltjeit. Tehát vannak olyanok, akik kötik ezt ahhoz, hogy vagy ön köti a miniszterelnök jelölt bejelentéséhez maga a párt, és néhány képviselő jelölt pedig ennek vikjet hány. Így van. Kérd, mi a kérdés? Ez nem kérdés volt, ez megállapítás. Megállapítás? Na, mielőtt akkor erről beszélnénk, kanyarodjunk vissza a múlt heti beszélgetésünkre, és két téma hozzá a levegőben maradt két lakossági panasz született felése, mint jó képviselő utána jártam ezeknek természetesen az egyik a filangóparti WC e, e, e, terminál volt, az arról kiderült, hogy hát, e, egy a elműbekötésére vártak, e, most már műszakilag úgy olyan állapotban van, hogy használható, és hát van egy jó hírem, hogy most 14-én e, egy próbaüzemmel át is adják, és végre lehet használni. Úgyhogy a WC esetében mi jelent a próbaüzem? Hát az, hogy voltak hiányosságok, ezeket most kijutották, kipróbálják, és aztán, hogyha működik rendesen minden, akkor üzembe helyezik, és akkor átadják a, a nagy közönségnek. Köszönöm. A másikban aztán én lehet... közben engem is felvilágosítottak, hogy jó táblák vannak Kint be lehet fordulni ott a Varsó utcában. Az... Igen, mert egy rövid, rövid szakaszonra vonatkozik a, a vegyirányú, a Róna, Róna utcának arra a szakaszára, az a tábla, ami ott van az elején, az azt mutat, hogy egy irány szakasz következik, és hát ott kötelező haladás iránytábla, nincs elhelyezze az a kör alakú tábla, úgyhogy ott be lehet kanyarodni. Meglepődtem, ha nem lehet, mert egyébként akkor adnak az utcán, nincs értelme, hogyha innen nem lehet, onnan se lehet, akkor az egy jelhasználhatatlan. Úgyhogy egyébként előfordulatod volna, hogy kitettek akkor egy táblát, amikor volt az építkezés, és ott felejtik, vagy közben elviszik, de, de szerencsére nem erről van szó. Tehát először mire kezdtünk A Parlamenti tevékenységében vajon jelentkezni fog el vagy a Szociális valaki megjeleníti-e azt, amiről egyébként Horvács a pénteken, ön a Facebookon, és valószínűleg most válaszolva el fogja mondani, hogy hogy érinti Zuglót, hogy más budapesti kerületekhez hasonlóan egy fillért sem kapott az önkormányzatoknak szánt kompenzációs alapon. Sütörtökön fogunk a polgármesterrel tartani egy sajtótájtadatot ezzel kapcsolatban. Nem várt eseménye, ez illetőleg függetlenül hogy nem várt esemény, vagy várt esemény volt te egy fillér is zugló költségvetésében, amit arra alapoztak, hogy egyébként majd ilyen kompenzációs összeg jelentkezik a pénztárban. Igen volt, hát egy jelentős összeg volt azon a soron, mert hát ugye jobban jobba bízott benne a az önkormányzat joggal biztok, a képviselők, jobban bizott a polgármester is, hogyha hát, egyszer azt ígéri. A kormányzati kompenzálni fogja a kiadó, vagy kieső bevételeket. Akkor ezt meg is fogja tenni. most úgy tűnik, hogy valahol megtette valahol nem zubla esetében, ez egy nagy nulla, és hogy nagyon-nagyon sok pénz hiányzik a költségvetésből. Így nagyon sok nagyon fontos dolog elmarad ebben a végben a kerületben, a fejlesztések, beruházások, felújítások lehetne sorolni, hogy mi minden az, ami, ami, ami most kérdéses hát Sorolni nem is, de mondaná egyet, vagy kettőt? Például a vodák felújítása, intézmények felújítása, ami, ami teljesen konkrét volt a közterületi fejlesztések, beruházásuk, parkok kialakítása, amit nem fognak megvalósulni. A, az útjárva felújítások, amire egyébként is szűkös keret áll rendelkezésre, az megfelelődött ebben a pillanatban, tehát nem lesz pénz a, a, a tárgyúzása például a járdaszárúistásokra, de ugyanez igaz a zöld területek szentartására is, ahol jelentősen le fog csökkenni az arra fordítható pénz. Úgyhogy sajnos ez, ez mind azt fogja jelenteni, hogy az urél lakosok azt látják, hogy jelentetlenebb lesz a közperület, de hát erről nem az önkormányzat kellett ebben az esetben közérdekű felhívással élt május 7-én, nem sokkal 5 óra után, délután egészen megdöbentő lakossági bejelentés érkezett hozzám. Nem olvasom fel, hiszen azért is beszélgettünk, hogy elmondhassa, hogy mit tapasztalt az irodájától egy sarokra a Róna utca 121-es számú ház előtt. Igen, pár héttel ezelőtt előtt Csabával. Helyeztünk el, illetve helyeztünk vissza közül, és helyeztem a, botlató a Stefánián. És talán ennek is köszönhető az, hogy megkerestek, hogy itt viszont eltűntek. Ott egy járda felújítás volt, illetve valamilyen távközlési felújítás volt, és visszaaszfaltozták. És először az ott élő emberek, lakók azt gondolták, hogy felelőtlenül leaszfaltozták ezeket a köveket. Aztán kiderült, hogy nem hanem valaki a, a, arra hivatkozva, hogy az önkormányzattól jött, fogta elvitte. És hát ezért fordultunk a közéleményhez, hogy hát ha valaki hallott róla, hát tudja valaki, hogy egyetlen hova lettek ezek. Hisz e, e, senkinek nem lett volna joga önkormányzat nevében pedig aztán végkét nem elvinni. Aztán ki is derült egy nap alatt, hogy e, mi történt. A Vármely László önkormányzati képviselő fogta azt a hazavitte, úgy gondolta, hogy ott van a, a legjobb helyen. Ezt nem mondta komolyan. Ezt nem, nem olvastam, tehát se cáfonis se megerősíteni nem tudom, csak az első döbbenetem az, hogy hazavitte? Hát ő úgy gondolta, igen, mert hát ő is. honna lehet tudni? Hát ő őt elmondta, Honnan lehet tudni. Igen. Elmondta, sőt, hát volt valaki, egy lakó, aki, aki beszélt vele, aki szintén aki elmondta, hogy hát igen, ő vitte el. De hát ugye ott hazudodott össze-vissza, mert ö, ö, azt mondta, hogy ott, ott oda volt, el volt, dob, vére volt csak rakva. kivitel az el, viszont elmondta, hogy hát mondta neki, jön kormányzott, hogy jött és ő elviszi. Így aztán hát, szerencsére megkerült, úgyhogy vissza lesz meg helyezve, de, de el hogyan lett erősen. meg, vagy ez? Azt ö, hát, még nem mm. tudom, hogy visszavisza, -e. nagyon remélem, hogy nagyon gyorsan visszaviszi a szégyelénységesen magát mert a kivitelezőnek a dolga az, hogy arra ügyeljen, ha aki kifedi, ennek kell visszarakni, ez nem tűheted volna el, hogyha nem viszi el. Tehát azért elvinni, hogy el ne tűnjön valami, az, azért ilyen nincsen. Én szerintem ő, ahogy szokott, uh, régebben is valami kis egyéni politikát akart ebből magának építeni, de hát ez most nem sikerült, ez most szerintem viccájára sülött, ilyet nem lehet tenni. Tehát a, egy, egy önkormányi képviselőnek semmilyen joga nincsen, semmit fölvenni, elvinni. Jön, csak kérdezem, azért, hogy, hogy ebben biztos, sem, mert én most itt próbálok utána nézni, de ugye a napirend utáni monológban nem szerepel, ott is 8-án nem került ki Hát erre, erre, erre 52 büszke. felejtettek a hungásznál, ez szerepel. Nem, erre nem büszke gondolom, de a, a, az én Facebook posztomra valaki kommentben megírta, hogy ő beszélt vele, és ő tudja, hogy ő vitt el. Tehát az ott, ott nyoma volt megjelent, innen tudjuk, hogy ő vitte el. Én ezt értem, de a Facebook postokra egyébként közt ő mondta, hogy nem mindig lehet azokat mérvadónak tekinteni. Hát miután ezt ott rögtön nem táfolta a várna, és nem háborodott föl, mert pedig aztán azonnal szokott háborodni. Jó, kis kérem, ha jó, rendben van, akkor közvetlenül a beszélgetésünk után felívan Várnai Lászlót, mert ez így ebben a formában nem lenne szerencsés, hogyha a levegőben maradna. Ami a hungásznál való milliókat illeti, azt akkor most kihagyjuk. Arról ír a Zuglói Önkormányzat hollapján, hogy figyelem, oltásra lehet jelentkezni két Zuglói szakrendelőben, ezek szinofan vakcinával kapcsolatosak. Azt kérdezem öntől, hogy bármilyen vonatkozásban is akarja -e kommentálni azt a háborút, ami részint az oltási igazolványokkal, részint a keletről jött oltásokkal kapcsolatban kialakult? Nem, ez a nem volt szerencsés az, hogy a politika belekeveredett a szakmai vitába talán. Uh, egyetlen egy dolog a, a legfontosabb mindenki számára, hogy menjen oltassa be minél gyorsabban magát én is uh, azon védekezésre, hogy neki most a teljesen így, mivel csak legyen beoltva, mert a, a járvány másképp nem lehet megoldani megold, meg, meg, meg megelőzni csak ha tényleg a lakosságnak a döntő többsége sokkal többsége beoltatja magát és most ez a legfontosabb Nagyon szépen köszönöm még egy röpke időre visszahívom majd, mert akkor most felhívom Várnai Lászlót. Köszönöm szépen. Viszontlátásra. Köszönöm, viszontalás. Most átmenetileg csönd lesz. Igen, ezt Anikó, kedves túl és hozzászólók, amikor aszfaltozás után is ott volt a kapolata, két kő, több helyen is jeleztem ezt a tindet, csak Várnai László reagált a még azon a napon elvittes, felvette a kapcsolatot a kivitelezővel. Tudomásom szerint hamarosan a helyén lesznek a kövek, um, amit eztán már egészen másféleképpen is kommentálnak, hogy hogyan lesz ez majd alkalom Várnai Lászlónak arra, hogy háborogjon Fial János vagyok, én adásban vagyok, te akkor leszel adásban, hogyha ha akarod, tócsabával csabával folytatott beszélgetés folyamán a két butló kapcsolatban úgy beszélt, mintha te azt egyébként eltulajdonítottad volna, Még és egy a fél türelem, türelem befejezném, nem leszek hosszú. Ez itt most a diszpozíció. És a saját Facebook posztjára érkező reagálást említette, amit az előbb felolvastam, amely nem egészen ezt a hangulatot ábrázolta, hanem arról volt szó, hogy mintha egyébként azért vitted volna őket el, hogy megőrizzed, hogy azok ne el, és majd de itt most, ez körülbelül két perce hangzott el, szeretném, ha elmondanád, hogy mi is Várnai László és a két botlókő viszonya, ha egyáltalán van bármilyen viszonyatok egymással. Persze, szívesen elmondom, akkor mikor lesz adásban? Most. Ja jó, az történt, hogy nekem kb. két hete telefonált egy lakos, hogy ezek a ott ötettek felejtve, az építési cég láthatólag levonult a területről sem munkás, sem munkagép, semmit, sem és a két kő ott van a Róna út a előtt, a kapu előtt És hogy próbált elérni a vagyonkezelőt, a hivatat, a polgármester hivatal senki nem veszi fel, senki nem elérte, senki nem tudja ezzel kezdeni, és hogyha lehet, oldjam meg. Mentem a piacra, visszafelé betettem őket a táskámba, és még öt percet el, találkoztam a kivitelező céggel, aki nem egy önkormányzati útszalújítást végzett, hanem a telekomnak csinálják a jártmákat, a tűvekkábileket köktetnek zuglóban, Megbeszéltük a kivitelezésnek az építésvezetővel, hogy amit leaszfaltozzák, utána kell majd lyukat vágni a két kockának, és akkor beszéljünk, és akkor ezeket én a és a felvetteseket. És ez meg is történt tegnap is, a két helyezve a helye, Runo 161 És ebben az az abszurd, hogy amikor hogy a, a hivatal elkezdte ezt keresni, igen hamar megmondta az építésvezetőt, hogy ez nálam van, és ezután tettek ki a tóta, azt mintha ellopták volna. Tehát pontosan tudták, hogy a kő nálam van, meg mit kezdenék két darab betonkockával, ami van két arab rézemetlek, lekaparom parom eladom, de nevetséges. És ezután kezdték el úgy csinálni, mintha el lenne lopva. Ez annyira tipikusan tót módszer, hogy valakit ilyen izével ilyen meggyanúsítani ilyen furcsa dolgokkal, miközben hát fotós vagyok. Másrészt, is olyan készkimunkásságát. Másrészt a fél családomat írottak -e holokhozban. Azt kérdezem tőled, hogy te, aki azért viszonylag gyakori Facebook posztoló vagy, nem gondolod-e így utólag, hogy ezt megírhattad volna eh, akkor, amikor eh, átvetted őket a szó jó értelmében vett megőrzésre? Nem, mert ez egy teljesen technikai dolog volt. Tehát én nem akartam, mert most kitettem a végén, és amúgy jellemző, hogy a amikor én erről írtam, most ugye ezután a meggyomás után, akkor több ember is a tót Csabának az oldalára kitette ezt a magyarázatot, hogy mi történt. Ezt mindig letörölték, tehát nem akarták azt, hogy ez a dolog fázik meglegyen. Nem, mert azt mondtam, hogy amikor beszélünk, visszatestük, és én nem is akarok látszani, mert pont nem akartam egy ilyen dologban, hogy is mondjam, médiát, vagy bármi és mit, hanem azért, tényleg ez egy egész dolog volt, hogy ez addig itt lesz egy-két Semmifajta ilyen dolog, nem volt. Ezer más van a kerületben, ami fontosabb ennél, hogy most ez nálam van egy-kéti, vagy köszönöm. Én... Maga ez a dolog ellopás, el, el tehát ez egy ilyen nev dolog tényleg. Azt kérdezem tőled, hogy igen, itt van három napja, ma délután lakossági fórumot tartott, nem, ez, a, ez más. Hol lehetne egyébként megtalálni a te honlapodon ezt? A facebook Ö, mert ott, ö, hát, ott én... nem, hát a, az Uglóiak fórumán én magyarázatot adtam, de tényleg az nem az nem én... a saját Facebook oldaladon ott három nappal ezelőtt egy őv nem, nem, nem, nem, nem írtam, nem írtam rá erről és, és a, nem is akartam de te nem akartam ez be, hogy most nem akartam ilyen, hogy mondjam érzékeny témában ö, ö, fényezni magamat, hogy én ilyen ügyes vagyok. Én ezt értem, de nem biztos, hogy fényezés lenne egy olyan periódusban, ja. mint ami mostban, ha elfogadsz tőlem egy tanácsot, ha netán lesz legközebb hasonló cselekedet, amit én egyébként így most megértek, vissza fogom hívni Tócsabát is elmondom neki, akkor a nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani, alapon az ember ezt írja meg. Persze, de én hogy a bárki... Én ezt értem, de lehet, hogy a, szegényes a mai magyar valósághoz. Hát, azért úgy csabának az ügyeihez képest azért emlékeztetnék, hogy amikor uh, uh, melegpornó ügyet Nem, nem, nem, ne, ne, ne, ne, ne, nem, ne nem, nem, ezeket Egyszerre a nem, nem, nem, Hello. Most beszéltem Várnai Lászlóval, aki azt mondta, hogy ő teljesen nyilvánvalónak tekintette, csak erről külön nem írt Facebook posztot, de beszélt az építésvezetővel is, aki ezt visszatudja igazolni, hogy, amikor, hogy őt a lakos, egy lakossági bejelentés érte, hogy ott van ez a két botlókő, miután a legkülönbözőbb illetékeseket az építésvezetőtől, az önkormányzati kereskedésen de senki nem reagált. Ő ezeket azért tette el, hogy aztán akkor, amikor ezek a munkálatok befejeződnek, akkor azt visszaadja, és állítólag ez az elmúlt napok, vagy tegnap folyamán vissza is került oda, ahol korábban volt. Ő ezt mondta, és azt mondta, hogy gyakorlatilag az ő lejáratására használták, vagy használta ön fel ezt az esetet. Na, ezzel szemben ugye máshol van az igazság, a megint, amit állít. A, az önkormányzatnál tudtak róla, hisz most nem akarom népszerint elmondani, aki Zuglei biszpolgára volt zen személyesen, akit megkerestek ott a lakók. Az ő, ő kérésére intézkedtek ott bent, a hivatalban felvették a kapcsolatot a kivitelezővel, mindenkivel. Onnan tudták meg, csak azt nem tudták, hogy ki volt, csak azt tudták, hogy valaki, aki jött itt a vörös kutyájával, és azt mondta, hogy az önkormányzattól jött elvitte. Tehát megjön a ködösítés, a utazás, meg utólag. Oda ment illetékesen, elvitt valamit, amit egy önkormányzati képviselőnek nincsen joga és magyarázkodik, hogy ő, hogy ő jót akar tenni, de szó nincs erről. Ezt az ügyet így rövidre zárva még egy témát említenék, ha már visszahívtam. A mai napon ezt tegnap a Garai Klárával tettem sétát a Városligetben. Az ismert városvédő évek óta nagy elszántsággal és szakértelemmel óvja hazánk egyik legnagyobb és legrégebbi városi közparkját, a budapesti Városligetet, a közössét a során megnéztük, hogy mik valósultak meg a kormányokat kritizált terveiből. A Városliget védelmében én magam is többször felszólaltam a parlamentben, dörödöm, dörödöm, dörödöm. Mit célzott ez a tegnapi sétás, milyen jár túl a Facebook posztom? Hát ja, nem az első sétánk volt uh, Klárával. Klár a Klárával. Klára az egyik vízpolgára, és a liget legnagyobb védője, és talán a, a legjobb szakembere. A város Ligert bele sok-sokszor már körbejártuk és megtettük. Öt hát, éve halad az építkezés, nagyon nyolc évvel ezelőtt kezdődött a liget Kárváriá, és ezért. Időről időre megnézzük, hogy milyen állapotok uralkodnak a, a, a városliketben. Van valami épül, szép természetesen, ez is része. E, van, ahol azt látjuk, hogy mint például tegnap, hogy a rengeteg közmű fektetés miatt e, nagyon sok fa, növény el fog pusztulni, hiszen gyökereket szétvágták. Ezeket láttuk, megnéztük azt a részt, ahol a gondok kialakítására kerülne sor, hogy mi volt a régi, még a száz évvel ezelőtti a randó és abból, abból mi marad. Tulajdonképpen egy, egy ilyen általános kis sérta volt. Minden éve húsvét vasárnapján szoktuk a, a liget, a a liget szezon nyitott megtartani. Ekkor szoktunk elmenni az a fuizkő, ez ugye van egy, egy nevezetes sír ott a ligetben, és annak a megkosszúrozásával indul az kimaradt itt a járványhelyzet miatt egyébként oszfejeztük be a, a, a sétánkat a, a FUIT-nál, és, és reméljük, hogy azért előbb-utóbb kiemelt közparkénk visszakapják az a, a emberek, a budapestiek, az uglójak a városligetet, és euh, bízunk benne, hogy nem több épülettel, hanem inkább több szerülettel, és euh, egy alkalmas lesz tényleg a kikapcsolódása, a sépára, a szabadidő Mert most, most egyelőre nem alkalmas, és tele van építkezéssel, falánkokkal, turásokkal, hogy ezeket még előbb jól annakja befejezni. Köszönöm a rendelkezésre, állás, viszont hallásra! Köszönöm, viszont hallásra. 0 6 168 néhány másodpercig, mert aztán felhívom Dr. Sógor Zsoltot. 0 6 168 nulla először. egy először when cats sleep at go by him waiting him to find 0 egy 9 másodszor. <Szor> 0, senki többet? a hangko a szolgáltatásban volt egy félle, nem? haó? Lehet, mert az előbb nem vetted fel. Nem? Jó, akkor, akkor hívlak. Akkor az exet más mást hívtam. Előszokott ez ellen fordulni, akkor mégiscsak benne van a hibba. Igen, huszast hívtam. Teljesen igaz. Elnézést meg, meg, meg vagy követve, felhívtam ugyanazt a számot, csak 20-asra. Ja, nem <gül> ügyvéd van a vonalban, a hablejány hajókatasztrófa katasztrófa kapcsán beszélgetünk, amely 2019. május 29-én este történt, egészen szörnyű időjárási körülmények között zuhogó esőben a balesetben a hegymenetben hajózó Hableány nevű magyar rendezvény hajó ütközött össze, a szintén hegymenetben hajózó M. Viking sign, vagy hogy kell ezt ejteni? Sigin vagy hogy kell ejteni? Szigén nevű svájci szállodahajóval Hableány felborult, és teljesen elmerült a vízben. Hány haltak, 20. Hány haltak meg? 28-an. 33. 35 utas volt összesen a hajón, és abban 28 28-an nem értett túl. Délkoreaiak, illetőleg kettő magyar? Két magyar volt, a kapitány és a, és a hajón szolgáltatájteljesítő a a gépészmatról. Ha rosszul fejezem ki magam, akkor is fogsz tudni válaszolni, mert értük egymást. Te melyik oldalon léptél be a történetbe? Igen. A, ö, én a Hablány üzemeltető céget, a Panoráma Dekket képviselem, mint Sérteszi képviselő. Hány résztvevője De... van a pernek? nek a, a pernek, tehát most, most a per amiről beszélünk, azt, azt egy ügy, magyar ügylédi iroda, ez Zopenhelyem ügylédi iroda indította a a ciginnek az üzemeltetője, egy svájci a Viking Cruises ellen, és a panoráma ellen. Mi vagyunk a két alperes, akik el elvileg tehát a jogszerint egyetemlegesen felelnének, legalábbis is a tele erről szól, és 78 darab 78 darab felperes van, akit ez a magyar ügybíróda képvisel. A 78 a... felperes az 78 hozzátartozó? Van köztük, van köztük olyan felperes, aki túlélte a balesetet, mm. és sérült a, a, a balesetben. Tehát itt az itt lévő anyagi sérülések, ezt vesztették el, azt vesztették el a, az átjött Ez teljesen normális kártérítési jogalap és igény. A többi az pedig, igen, azok hozzátartozók. Ez egy kártérítési történet? Ez most így már egy kártérítési Azt történet. Azt kérdezem tőled, hogy a kártérítési, a kártérítési történetet egyébként dogmatikailag, és nem csak dogmatikailag nem kéne, hogy megelőzze a felelősséget megállapító bírói, jogerős bírói döntés? A büntetőjögi öh. felelősséget megállapító Ilyette. vagy nem megállapító döntés, hogy utána a kártérítésről lehessen beszélni, vagy én ezt rosszul láttam? Öh túl látod annyiba, hogy a polgári bíróság elé kell menni a kárszerítési igényel. Tehát két fajta verzió lehet. Lehet a büntetőperben perben kárigényt előterjeszteni. De ez nem az az eset, mert a bíró előre szólt a büntető perben, ugye, ami folyamatban van, hogy ő nem kíván foglalkozni a kárigényel. Ez a, a bíró döntél, igen, ezt a el ettől más ö, ö, bírói útra utasította, méghozzá a normál ö, bírói útra, ahol polgári-peres bíróságon kell ö, igényelni a kárt. A normális polgári-peres bírósági eljárás semmilyen módon nem befolyásolja a büntető jogi? Ö, semmilyen módon nem befolyásolja. Tehát az, hogy -e a büntetőjogi bíróság, vagy a büntető jogi résztel foglalkozó bíróság bármilyen büntető jogi felelősséget, annak semmilyen relevanciája nincs a polgári jogi bíróság döntését illetően? Egy dolog köti, hogy a polgári jogi bíróság nem állapíthatja meg azt, hogy, hogy nem bűnös a károkozó, Hogyha a büntetőbíróság okay. Tehát ez, ez a hatáskör elvonástila ma, ez rendben van. Illetve igen. azt kérdezem tőle, hogy a két bírósági eljárás időben egymáshoz képest mennyi különbséggel indult? Hát a, a büntetőper büntető az már több mint egy éve A polgári per az most jutott el odáig, hogy a, a, az ügyvédek benyújtották a keresetet ugye a két a ellen, és még, még nem indul, úgy, úgy indult el, hogy még a levelezés korszakában tart, én ezt úgy hívom ezt a részét, hogy, hogy ők beszerjesztették a kárigényt, és ebben majd érdemi ellenkérelemre, meg érdemi hozzászólásra van lehetőségünk a, a perben. A Egyelőre a pernek az ebben a takaszában, de tárgyalás még nem volt ebben, az majd előbb-utóbb sor fog arra kerülni. De hát az, az, még, az még erősen a jövő zenéje. Azt kérdezem tőled, hogy fontos-e, hogy te hogyan lettél a deknek a jogi képviselője? Hát én azért már régóta hajózom, ez egy elég ismert dolog volt. A Dunán is elég sokat jártam, tehát önmagában, hogy mondjuk egy, nem átszott egy, egy jogát, Kicsit közel van a, a kérdéshez. Tehát már hallott arról, hogy hogy, hogy néz ki egy hajó, tehát meg tudja különböztetni az elejét a hátuljától. De én alapvetően, mióta újra visszajöttem Magyarországra és itt dolgozom, közlekedési balesetekkel, kárpidítéssel. Ha már is szobaként, akkor jöttél ahonnan? Hát én kidolgoztam Koszovóban, nagyon sokáig, 12 évet éltem ott, és 9 évig az EU. Tehát az Európai Unió diplomatája voltam, jó harmonizációval, liberalizációval és egyéb kérdésekkel foglalkoztam ott diplomataként. Visszatérve erre a történetre, azt írja az újság, hogy soha a kártérítés Magyarországon még nem kértek, mint amennyit a Hableán, katasztrófáját, katasztrófáját túlélő hét koreai és a 26 elhunyt koreai családja követel. De. Ez ebben a formában pontatlan, hiszen ehhez hozzá kéne adni a hableány parancsnokának, illetőleg az elhújt matróz hozzátartozóinak a követelését is, hiszen ez egyetemlegesen szerepel ebben a perben. Ebben a perben nem, mert, mert az a, a, tehát itt a koreai utasok, és a, tehát a sérült utasok, vagy a szerencsétlenül járt utasok, és azoknak a hozzátartozói indították ezt a pert. Magyar, a másik per, magyar, az a... Magyarul két különböző per van, a Hableány e, személyzetének hozzátartozói e, kártérítési pere és a kóreai igen, igen, igen, igen, Az egy külön per, tehát azt, azt a, a hozzáadott, az Gulyás Christian kollégám indította azt a pert, de azt nem itt, hanem Svájcban, tehát ő Svájcban perli a viking Ágyét, mert a vikingnek ott van a a főhadiszállása, tehát az a, az a két központja, a, ez a Trujzisznak, amelyik a Dunán üzemeltette. Amában összesen két szereplő van? Ö, ott, ott a Krisztián a, a kapitánynak a fiait képviseli, a, a Magyar Gyuri képviseli a matróznak a családtagjait, ők még egyelőre semmilyen perc nem indítottak, ők szerintem megvárják azt, hogy, hogy melyik pernek milyen kimenetele lesz. Meg hát végignézik, mert itt nagyon sok múlik a bizonyítékokon. Ami nekünk fáj, az az, hogy, hogy itt, itt nagy itt mennek azért az alkudozásuk a háttérben. Tehát azért egy dolgot látjuk Ki alkudozik, kivel? Na ezt mondom, ez egy bizonyosan egyszerű közlekedési baleset. Az én megítélésem szerint a hajó haladt teljesen útjogosan a Dunán, és hátulról, tehát a maga 50 tonnájával, és hátulról megérkezett egy 2600 tonnás monstrum, amelyiknek a, a kapitánya elmulasztott mindenféle figyelmet, és egyszerűen letarolta a panoráma a hajóját a hablány. Ez a hajó, mint látjuk a felvételeken, most volt a büntetőtárgyalás másfél hete ott lejátszottuk a videófelvételeket hát borzalmas tehát így visszanézni elnézést támas. a büntető ügyben érintett vagy, vagy csak a igen, igen, nem a büntető ügyben is érintett vagyok a büntető ügyben mint sérteti mint képviselő uh -huh. képvis képviselő De mind a két a... ügyben te képviseled a panorámadeket a a másik, tehát a polgári peres ügyben Tóth Péter kollégám, a vezető ügyvéd. Uh -huh. a, tehát ő, ő az, aki ellátja, ő nagyon speciális bűntető, vagy polgári peres ügyvéd. A mi speciális tudásunk a polgárin kívül, a Baleseti ügyekre, tehát a büntető ügyekre is kiterjedt Borgér Zóra. Magyarul, társak vagytok ebben a történetben. Így van, így van, így van, így van. Hát mi együtt, igen, mi a a vagy és egy oldalon állunk. Tehát te a büntető ügyben, vagy ő a polgáriban van? Tóth Peti a polgári csinálja, és mi is bedolgozunk természetesen a polgári perbe. És a, de a büntetőben például a sérteti képviseleten én vagyok a ügyész. Aki okay, akkor visszatérve hát... tehát erre a tárgyalásra Igen. és ennek a filmnek a bejátszására vagy lejátszására inkább. Igen, de hát ez, tehát látszik, hogy ez egy egyszerű dolog. Van egy videó, ami durván az utolsó egy percet veti fel. Láttam. Ez egy, amely, hát láttad. De azon kívül nagyon beszédes például az a videó, ami az újpesti az Újpest Rapport egy szám alattú háznak a biztonsági kamerája volt, amely szintén egy az egybe vette az egész balesetet, és, és egyszerűen látszik, hogy, hogy a hajó pillanatokat alatt süllyed el, de hát mondom, ez akkora nagy tömegkülönbség. Tehát egy 50 tonnás hajó ment ki vagy 50 tonnás hajónak ment neki egy 2600 tonnást méreteiben is, meg mindenében is egyszerűen vette szinte el, hogy, hogy átkázolt a, a, a másikon. Na most az is nagyon jól látszik, hogy a, az a turisták is, hogy mindenki például ott a, a felvételen hallható az is, ahogy beszélgetnek is. Igen, mondja, egyik szándék, a... szándékosan nem játszottam le ezt a felvételt, mert uh -huh. eh, ha bár korhatáros a műsor, van, amitől megóvnám a nézőközönséget, hogyha akarják az interneten, megtalálják. Igen. Szóval nem egy egyszerű helyzet. egy kicsit a polgárs nem azt, nem azt mondtad, hogy azt mondják, ha a fedélzete levők ott, várt, ott vágtam közben. Ja, igen, igen, azt mondják a fedélzete lévők, hogy, hogy amikor viszonylag közel van már a fablány a, a vikinghez, hogy itt állunk, és azt fogjuk végignézni, hogy hogy megyünk át egy másik, ha jól mondja az egyik. Azt mondja erre a másik, hogy Ó, az nagyon hitvű, bőveli funny. Hogy az nagyon vicces lesz. vagy itt Rübi nem, ezt pontosan. Tehát ők még akkor, hiába 11-12 méterre vannak egymástól a hajók, ami megérzem, még biztonságos megközelítésnek számítana, csak onnantól kezdve nem volt biztonságos, hogy durván másfél méter per másodperccel közelik tovább a viking, mert a vezető egyszerűen nem, nem látta, de ezt a, a, a Chaplinsky-jel is mondta a legelső meghallgatásán is, még a helyszínen meg később a tanúvallomásánál is, hogy nem láttam a hablány. Na most nagyon egyszerű, hogy miért nem látta azért, mert nem figyelt. Valami egész mással volt elfoglalva. De ott, de ott jól, vannak el. olyan műszerek, radar egyéb, aminek egyébként független attól, hogy ő ezt látta, vagy sem érzékelnie kellett János. volna? János, egy két, ez egy 2019-es gyártású hajó, az azt jelenti, hogy ezt a hajót márciusban adták át. Ugye a baleset május 29-én történt. Ezen a világ legkorszerűbb navigációs berendezései vannak. Kamerákkal. infra is van rajta, tehát éjjellátó infra kamera. A vezérlőpultja az olyan, mint a 23. században egy űrhajó. Oké, okay, a hajós kapitányon kívül ott tartózkodhat másodt másodtiszt, nem ismerem. A ismer el, rossz látási körülmények között, de ezt ö, szeretném ö, csak mondani, az újságírók itt azért éveznek, nem volt, nem volt extrém időjárási körülmény. Több mint egy kilométer volt a látótávolság, ö, jó, magas volt egy kicsit a vízállás, és 11 kilométeres ö, sodrás volt, tehát annyi volt a folyónak ő, a sodrás. Zsolt tisztázzuk, hogy itt nem az újságírókról van szó, én mondtam, én akkor ja, pont, ja. Tehát én, én konkrétan uh, akkor, ha nem is voltam a helyszínen, de az egészet végignéztem, és igazad van, a látási viszonyokban az nem feltétlenül jelentkezett, de akkor már a sokadik nap volt szakadó eső. Az, hogy a szakadó Igen, eső igaz. egyébként lehetővé teszi, hogy az ember elláson viszonylag messzebbre, én ezt nem kétlem. Én más vonatkozásban egy hétköznapi ember uh -huh. megítéléséből mondtam azt, hogy szörnyi időjárási viszonyok voltak. Ez nem, Igen, egész, nem volt jó. Ez egy, ez igen. nem egyezik azzal, amiről te beszélsz, nem volt köd, nem volt óriási szél, tehát mindaz, amiről te beszélsz, az egy más megítélésből adódó mondat, mint amit én mondom, csak hogy a kettő egymás mellett elhelyezkedik. Igen, igen, igen. A büntetőtárgyaláson a hanyadik tárgyalási napon vagy túl? Negyediken, negyedik tárgyalási napon, de kicsit néha nehézkeszen haladunk, ugyanis a, a védőt, Tóthám Gábor barátom és kollégám, hát, hogy mondjam, nagyon akuratisan látja a az szaladatás, az azt jelenti, hogy még az fába is belekött. Tehát ö, ö, konkrétan a bíróság eljárásába is én értem, hogy, hogy a tolmá... Tehát, hol a tolmácsolás kifogásolja, hol a, a jegyzőkönyvben rögtiszteti részeket a múltkokőben 43 pontban vitatta a, az elkészült tárgyalási edzőkönyvet, pontatlanság miatt, és ezekre tehát aki ilyenkor mindig azzal kezdjük a, a tárgyalást, hogy, hogy a kollégám ezeket a, a kifogásait, észrevételeit előadja, és akkor ezeken végig kell haladni. Azt kérdezem tőled, hogy amikor tolmásra van szükség, akkor ennek a hajónak, az ukrán parancsnokának a szövegét kell lefordítani magyarra? A, a, ugye a tárgyaláson ő is ott ül, mint az igaz, hogy, hogy nem szólal meg egyáltalán, mert a, még az elejétől. Mi nem. a tolmács? Az, hogy végig, ami történik a tárgyaláson, ül mellette egy tolmács. Vagy azt le kell fordítani neki, függetlenül, hogy így nem van, szólal így, meg. Így van, így van, minden, a másik, hogy ugye szólal. van egy másik hajó, ami szintén elhalad, annak a parancsnoka, illetve az a hajó érintette ebben a büntető történetben, büntetőperben. Nem, annyiban, annyiban érintettek, hogy, hogy tanúként fogják meghallgatni Jó, tehát a hajóveteteket. Ők, ők, ők, ők nincsenek Nincsen. Nincs. nincs ja, a, nem, a cigin a, a mögött ment az idun, az a másik, tehát te a másik viking hajóra gondolt. Annak a kapitánya szintén büntető eljárás alatt van. Jelenleg én úgy tudom, hogy Ukrajnával tartózkodik, és és onnan gyakorolják fölötte a bűnügy felügyeletet. Cserbien hagyás, vagy az ott mi a történet? Segítségnyújtás elmulasztása. Ugyanis annak a kapitánya átmegy a helyszínen, elfelejt mentőhajót indítani, tehát törik semmi, tehát a mentésre semmilyen, de semmilyen intézkedést nem tett. Ezért segítségnyújtás elmulasztása miatt, 35 emberi segítségnyújtás elmulasztása miatt kell majd felállnie. Azt Megjegyzem, kérdezem, hogy. Ez, igen, megjegyzed? Igen, hogy mennyire ö, kvázi pikás a történet, ez a két kapitány ö, előtte másfél hónappal, Hollandiában az idunna, tehát a, a mögöttelő másik hajóval neki ütközik egy tankerhajónak. Ott is folyik egy büntető eljárás ellenük, mind a két kapitány ellen, tehát a Csapnitski ellen is, meg a, a Fegyő ellen is, a Fiedorob ellen, ö, ugyanis Mind a kettő azt nyilatkozta, hogy nem ő vezette a hajót. De ez, ez a kapitány minőségüket nem változtatja meg? Hát nem változtatja meg, azért mondom, hogy folyik ellenük büntetőelvás, és ez, az, ez, a, ez a szerencsétlenség, ez úgy történik, hogy ez a, ez a kis páros, ez megjelenik a Dunán, de egy-egy külön hajóval. Ugye általában ezek párban szoktak menni, mert annyi utast visznek, mert 250 utas fél egy-egy hajóra, és hát egy nagyobb, két nagyobb csoportot ö, vittek, és ezek olyan, egyszerűen nem is értem, hogy hogy csinálták, hogy ö, amikor megtörténik a tragédia, utána be, ők két-három percet később beszélnek is egymással ö, oroszul, mert ö, az egyik megkérdezi a másikat, tehát a hátulról az idulnak a kapitánya szó, hogy te, mi van, miért tár. Azt mondja, hogy azt mondják erre, csak így szó, hogy Hát azt mondják, hogy, hogy, hogy nekimentem valami hajónak. Aztán te látsz valamit. Mert a Bologya hogy nem, aztán nem látok semmit. Ja, aztán, hogy itt jobb oldalon valaki újszik a vízben. Tehát, azt kérdezem, hogy szerinted ennek ellenére, ellenére? Nem indul mentő hajó az idúrról, azt nem tudom, hogy mivel védekezik, de itt nincs, nincs, itt nincs mivel védekezik. Azt, mi mi az, amiért őket egyébként majdan az x tárgyalási nap után elítélheti első fokon a bíróság, ami egyébként azt mutatja, hogy ez egy igen hosszan elhúzódó ügynek tűnik? Igen, tehát a hogy a vízi, vízi közövekedés halálos tömegszerencsétlenség okozása. Az mennyivel eljár, a Mi a túligja? maximális büntetőtétele az 8 év, a, a másik pedig a csapnit ki is meg van vádolva ugyancsak a segítségnyújtás elmulasztásával. Azt szeretném azért kiemelni, hogy a segítségnyújtás elmulasztása szándékos bűncselekmény. Tehát valaki, és ráadásul az ő esetében minősített is, mert a veszélyhelyzet előidézője által, Történik az elkövetés, tehát ő az, aki nem intéz, ő sem intézkedett különben. Ö, azzal védekeztek, hogy leblokkolt. Isten bocsássa meg lelkemet, akkor ne menjen valaki hajós kapitánynak, aki, aki ilyen helyzetben leblokkol, Ilyen helyzetben nem lehet leblokkolni, ilyen helyzetben cselekedni kell, 40 éve hajózik, akkor ez az ember, hogyha nem tud ilyet megtenni, akkor ez alkalmatlan rá. Hány ugyanaz, tárgyalási a... nap szükségeltetik, szerinted, ahhoz, hogy eljusson a bírósága döntéshozatalhoz? Íg? Hát, ahogy én látom, kell még legalább 3-4 nap. A bíró nagyon szorosra vette most, tehát a következő tárgyalási nap az 27-én lesz, e hónap 27-én, két nappal a a tragédia fordulója előtt, és úgy látom, hogy decemberre szerintem ítélet lesz ebben az ügyben, és bizony én azt gondolom, hogy mind a két cselekményben, tehát a segítségnyújtásban, és, és a halálos tömegszerencsétlenség okozásában sem kétséges a bűnössége. a ügyészség kilenc évet kér. Azt kérdezem, 9 á, az, az nincs túl a tóligon? Vagy ez az halmazati. Azért nincs. halmozati, halmozati. Okay. Jó, akkor azt kérdezem tőled, hogy anélkül akadékoskodnék, bármi nemű felvetés, ami a hableány műszakít vagy egyéb állapotát illeti ebben a kérdéskörben, amiről mi itt most beszélünk, mennyire releváns, vagy mennyire nem. mennyire sem, sem, ezen a szakértői meghallgatásukon túl vagyunk. Tehát mind a nautikai, mind a műszaki szakértő nyilatkozott ebben az ügyben. Közös szakértői véleményt állítottak össze. A hablány felelőssége és a hablány kapitányának felelőssége kizárt. Azt kérdezem tőled, Uh, Valamit az, hogy ott hogyan voltak uh, mentővek, egyebek ez szintén nem része ennek a történetnek, vagy része? Minden szabályozott, minden szabályozott különben. Akkor, akkor van. Visszatér, visszatérve a, a történethez, uh, azt kérdezem tőled, miután uh, ez ügyben is nyilatkoztál te független attól, hogy egy ügyvédtársad viszi ez a hihetetlen uh, 4 milliárdot uh, megközelítő, vagy azt valamivel meghaladó kártérítési összeg, ez hogy jön össze? Ez úgy jön össze, hogy 78, most néztem meg, illetve a kedvedért bementem a, a, a perillatba, 78 felperes van. Ugye különböző kárigények vannak, ezek sérelemdíjaként apostrofájú, tehát az új, az új törvény szerint. Ebben benne van az, amit régen nem vagyonikárnak neveztünk, meg az ami, a, olyanok is, amit vagyonikárnak nevezünk. Tehát mondjuk egy, egy, egy hozzátartozónak az esetén, ugye esetén sérelemdíjat lehet követelni. E, hát kérni is, de ugye ezt követelésként tartjuk számon. És mivel ilyen nagy létszámú a, a felperesi tehát 78, Felperes van, azért ezek az összegek összeadódnak. De azért így átlagosan, tehát azt mondom neked, hogy átlagosan 30-40 millió forint sérelemdíjat kérnek. Azt kérdezem, azt kérdezem tőled, hogy lehetséges, hogy a kártérítési per első fokon hamarabb fog befejeződni, mint a jogi? Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Biztos, biztos hogy... hogy nem. A sok, a sok felperes miatt nem, tehát azért ezeket mind végig kell tárgyalni. Oké, okay. rendben van. Azt kérdezem akkor tőled, hogy aki túlmenően azon, és ezt nehéz túlmenni rajta, miután ugye arról van szó, hogy a te megfogalmazásod szerint szinte lehetetlen lesz megállapítani a hableány büntetőjogi felelősségét, a panorámadeknek a kártérítési felelőssége az hol jelenik meg? Illetve a panorában a deknek a polgári jogi felelőssége, a kártérítési felelőssége, ha azt netán megállapítják, akkor azt egyébként ö, a, az alperes át fogja hárítani a vikingre? Ö, át fogja hárítani a vikingre, de a... Ez egy, ez egy nagy játék, megmondom gondolom őszintén, Mert először is van egy objektív felelősségünk, az azt jelenti, hogy felelősségre való tekintet nélkül, hiszen mi voltunk a fuvarozó. Igen. A, tehát ugye ez egy, ez egy különös felelősségi ö, rész. A másik az, hogy ö, ugye nem mi vagyunk az okozók. Igen. A, nem, tudom, nem tudom, hogy mi. Tehát ez az ügyvédi íroda, az ott dolgozó jogászok, hogy úgy mondjam 150%-ra mennek. A 150% az azt jelenti, hogy minden létező jogcímet felsoroltak, ami csak, ami csak megtalálható a PCK-ban és a kártérítéssel kapcsolatos. Tehát mi azért vagyunk ott, nem felelősségű alapon, bár a, a períratban van, szerintük felelősségű alapít, de arra azt kell mondanom, hogy butaság. Például az egyik ilyen kitétel, ami nekem nagyon megütötte a szememet, az az, hogy, hogy felrólják a, a jogászok a, a hableány üzemeltetőjének azt, hogy a hajó vezetőjének nem volt 360 fokos kilátási képessége a kapitányi állásból. Hát én, én azt mondom, hogy akkor a, a, a lesznek a műszaki részét ismerni kellene, ami 270 fokot ír elő. Tehát a, mert ők arra hivatkoztak, hogy hátul hát volt egy ponyva, és az akadályozta hátrafelé a kilátást. Tehát most, Isten bocsássa meg nekem, nem véletlenül van 270 fok, az azt jelenti, hogy hátrafelé nem kell kilátni. A másik az, hogy mondjuk, a, aki ö, egy hajót vezet azért, a főleg oldalra is előre kellene. Oké, hadd kérdezzel Zsolt, az, hogy létezhet-e, hogy első fokon, másodfokon jogerősen megállapítja a bíróság a panoráma dek felelősségét, amely ezt követően felperesként perbe vonja a vikinget? Most már csak az a kérdés, hogy a két eljárás között, ha véletlenül ne ez megtörténik, akkor van-e kártérítési felelőssége és kötelezettsége a panoráma deknek Magyarán, hogy amiről te beszélsz az újságban, hogy ilyen összegfizetés egy csődbe viszi a céget, mert ez messze meghaladja az anyagi lehetőségeit. Maga az, hogy azt követően, hogyha netán születne egy ilyen bírósági ítélet, amit követően a Panorámadek egy másik kártérítési pert indít, az vajon halasztó hatályú-e, vagy sem? A, igen. A, na most itt a, a nyilatkozattal is én nem pontosan ezt nyilatkoztam az újságban, hanem, ö, vagyis egyszer egy újságírónak, a, ahol most a ripostik -re utaltál rá, hát én nem az újságíróval nem is találkoztam, Tehát, hogy ő valahonnan ezeket az információkat átvett, az biztos, nem is volt pontos. Én úgy gondolom, hogy a, a polgári perben a panorámadeg felelőssége kizárt. Tehát ez bizonyíthatatlan. Azért bizonyíthatatlan, mert nem történt ilyen. Objektív, tehát felelősségre való tekintet nélküli ö, felelősségünk sajnos van. Ez ugyanúgy, mint minden, minden fuvarozónak, aki vagy szállító cégnek szembe kell nézni ezzel a, a fajta követeléssel. Erre különben van a cégnek biztosítása. Amit én gazdasági a problémát látom, az az, hogy például, hogyha ha szeretne a cég egy szerződést kötni valakivel, egy hosszabb távú mondjuk egy hitelt szerződést, mert most itt van ez a pandémia, meg, meg egyéb más dolgok, és újra, újra kell a céget majd indítani, akkor, akkor ugye hitelre lesz a cégnek például a szüksége. Egy hitelintézet azt fogja mondani, hogy kérem, ők egyetemlegesen be vannak perelve, a, a, a értéke 4,3 milliárd forint, mi nem tudjuk megítélni azt, hogy, hogy mi lesz ennek a pernek a kimenetele, úgyhogy ezért nem nagyon adnánk kölcsön. Mert ugye abban a pillanatban, mondjuk abból eszközöket vásárolunk, vagy, vagy, egy, vagy egyéb más dolgok, beruházásokat végzünk, az lefoglalható, vagy, vagy végrehajthatóvá vál. Tehát ezek, ugye, ez, ez mindenki számára látható józan paraszti is, hogy a hitelképességünket mondjuk nem kicsit csökkenti ez a dolog. Én úgy gondolom, hogy a, különben az is nagyon érdekes, hogy azért a, viking, a vikingnek van egy biztosítója, Euh, méghozzá nem is kicsi biztosítóról beszélünk, és érdekes módon a kollégák a biztosítót nem perelték be. Pedig a biztosító arra küzdött a vikinggel, hogy a viking, euh, viking károkozásra esetén helytál helyett. E, ugye ilyenkor általában a Lloyd szokott eljárni, nem tudom, hogy ez most is így van-e, de hogy a nem perbevonása azt szerinted mit jelz? Hát ez egy, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert természetesen a panoráma viszont vitában áll ezzel a biztosítótársaságban. De ez most nem alól kivételesen. Ez is egy nagyon nagy ték, aki a, a vikinget biztosította. Azért nem szabad elfelejteni, hogy a vikingnek csak folyami hajóból van 60, 67 vagy 68 darab. A, most akkor nem említettem a flottájának a másik felét, ami szintén hasonló nagyságrendű, amelyik tengerhajózással foglalkozik, személyhajózással. Tehát ez a, a, a, a Shipowner, különben nem, nem titok, a Shipowner Club a, a biztosítója, és érdekes módon ők nem lettek beperelve. Én úgy gondolom, hogy valahol, megjelennek ők a háttérben, Azért azt el kell mondanom, hogy azért voltak már előzmények, mert például Gulyás Krisztián kollégámat próbálta rávenni a Shipowner Club, akinek Londonban van az egyik tehát az európai székhelye, hogy az admiralitás bíróságán a Krisztián és a, a kapitánynak a, a lánya perejjen be minket, tehát a panorámadeket, és a Shipowner club az admiralitás bíróságán. Ennek az lett volna a jogi trikje, hogy a, a per áthelyeződött volna Londonba. Na most gondold el azt, amikor mondjuk a testnek Londonba kell védekeznie ö, egy ilyen óriási biztosítóval szembe. A biztosító azt is van a az ügyvéd kollégámnak, hogy ö, ők természetesen a költségeit fedezik. Ennek a dolognak az lett volna lényegű, hogy nekünk legalább 150 millió forintba került volna csak az, hogy kimegyünk Londonban és védekezünk. Tehát ott ügyvédet fogadni, mert ugye ott mi nem járhattunk volna el, mert nekem nincsen licencem az Egyesült Királyságra, de szerintem nagyon kevés magyar ügyvéd van ilyen, akinek van. És ott azért az óradíjak elérik a 2 300 pontot is, meg még a többet is az ilyen ügyekben. Mert az óriási járt volna, a Krisztián visszautasította ezt, és, és itt indult. Aztán mi azonnal bepereltük a, a biztosítót és a vikinget is itt Magyarországon, az a persze indult még el. A padonáma dekket ért kármilyen. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, ahogy tapasztalom, időszakonként érdemes lesz erről hozzá hozzátéve, hogy nem biztos, hogy mindig az origótól kell elindulni, függetlenül attól, hogy maga a katasztrófa ténye, az nem hagyható említés nélkül. Figyelme. Köszönöm Figyelme. szépen! Köszönöm te, Szia. Neked. Szia. Viszont kívánom! Dr. Sogor Zsoltot hallották, egy zene, addig telefonálhatnak, utána elköszönök! Ez miért nem szól, gyerekek? Valamit megnyomtam? Igen. 061-911-168 még 200 másodpercig minden nap kísérleti műsor minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés minden nap korlátozott apokalipszis. hogyha nem ez volt az utolsó holnap reggel találkozunk 3 hét után de még hét előtt a koronavírus gov.hu 9 óra 7 perckor 9 óra kor még nem találtam semmilyen adatot most megnézem még egyszer és most se lehet Ez a Psycho Killer 061 168 Először 06 When I have nothing to say, my lips are sealed. Say something once, why say it again? A killer, kiss 061-911-168 senki többet? Mert ha senki többet, akkor döröpont, fiala Janos, a nevem kukacgmail.com. Viszont halásra!